Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av Abito avsnitt 95. Det här är Nico tillsammans med Färnan. Ja. Och i dagens avsnitt kommer vi att prata om spelen Tekken 7 och bioaktuella filmen Wonder Woman. Vi kommer att prata om ämnet strategiguider. Och sen för första gången så kommer vi nu efter ämnesdelen börja prata om Abito retro. Där vi helt enkelt kommer att prata om våra samlingar och lite sånt där. Ni fick väl lite... Efterkänningar från förra avsnittet helt enkelt. Så det ska bli kul. Men först, Fernand, har du nöden och roligt? Det har varit fruktansvärt lugnt den här veckan skulle jag säga. Alltså? Ja, det har inte gjorts mycket alls. Jag jag, jag jag pratade om, jag tror det var förra veckan, vi pratade om Magic Arp Jump och veckan där innan Family Guy. Ja. Båda spelarna har jag tagit bort. Ja, men det låter ju bra i alla fall med Magic Arp. Jag fattar inte varför du tog den för <laughs> att uh, Magic Corp, alltså det, det är kul en sittning. Alltså, det, det, alltså du tar hem spelet, du sätter och spelar, det är verkligen ingenting du vill gå tillbaka till. Nej. Utan du sitter och lirar en gång, liksom och sen så här ah, ja, kan du ta bort det igen. <laughs> uh, Family Guy, alltså det är säkert ett kul spel i längden också mm. om man tycker om sådana spel. För det, jag, har, jag har ju till och med svårt att hålla, hålla, liksom, hålla i Clash of Clans till exempel ah, ja. När det blir allt för utdraget så, Då klarar jag inte av att fortsätta spela dem i längden i alla fall Men det, det är det är kul i början Men sen, sen blir det väldigt utdraget När saker och ting börjar ta 5-6 liksom, timmar att göra Då blir det så här då, blir, då, aj, då tar det för lång tid Då, då händer ingenting liksom. mm, Precis Nej, och jag kände ju liksom Igen och grejer hör på att lägga upp Om så här tränar upp till Medicare Liksom bästa grej Jag jobbar. men Alltså Varför lägger man sån energi på sånt där skit? Ja, det kan jag hålla med om Det var inte mycket att lägga energi på så Eller det skulle jag inte påstå det, Och det var ju liksom inte ens svårt Nej. Tycker jag Att träna upp dem Det tog ju liksom Det tog liksom två sekunder Att göra det Så att det var ju liksom Verkligen bara Meningslöst tidsfördriv Mm är vad jag skulle kalla kallat för. Ja, men då... eh, annars har jag, jag har spelat lite, men det, det mesta är faktiskt på eh, Gameboy. Så att jag har suttit och spelat Pokémon Blå igen. Nå, ja, det Alldeles för mycket. <laughs> men vi kanske tar det lite senare i avsnittet, antar jag. Så att jag har nog inte gjort så jäkla mycket tyvärr. Mer än att kollat på Wonder Woman såklart. Men eh, jag misstänker att vi kommer att ta den så fort du har berättat vad, vad du har gjort i veckan. Ja, precis. Eh, först tänkte jag faktiskt prata om ett spel som är i PlayStation 2, men som oh. nu, är, eller nu, den kom ut förra året eh, 25 maj förra året kom det ut till PS4 också, Så upptiffad okay. så jag tänkte jag tar upp den här nu på en gång okay. och det är Rogue Galaxy heter spelet Okej. Okay. och spelet är då ett RPG som eh, det blandas om man blandar typ Final Fantasy och Devil May Cry kan man säga mm, för mm. just det här det är klassiskt eh, RPG genom att du springer runt i en värld, du ska Ja, köpa på dig armor du har några karaktärer som springer med dig du ska köpa potions och allt möjligt så här hela och sen när man kommer då in i striderna då är det hacken slash helt plötsligt mm, så du okay. kan så du liksom du kan använda abilities Typ göra dina svärd starkare. sånt lite magiaktigt kan man säga. Mm, mm, och då, är, då kan man liksom ta upp en lista och då blir det som i Final Fantasy att du har dina det här väljer du items, här väljer du taktik med dina kamrater och så väljer du abilities. Och då kan du styra de andra lite liksom vad de ska använda för abilities, hur deras taktik ska gå till. Men så hoppar du tillbaka till din karaktär, då är det hack and slash. Utan då är det bara springa fram och slå med vapen och grejer. Okej. Okay. Men alla Nej. har liksom en uh, stamina-mätare kan man säga. Mm, Som mm, liksom, <laughs> när du har slagit tillräckligt mycket och tills den har försvunnit, då måste du backa undan från striden lite och hoppa och ducka och liksom skydda dig medan den laddas upp igen innan du kan attackera återigen. Jaha, okay. Så det är väldigt mycket att hålla koll på i striderna och det tar lite att komma in i det hela. Uh, men annars är det som ett klassiskt RPG. Du springer runt i en värld, i en berättelse och allt sånt där. Det är mm, faktiskt mm, väldigt mm. roligt. Problemet med spelet är att det tar liksom det tar det stora kritiken också. Det är att det tar för ganska lång tid att komma in i spelet. Berättelsen Aha. tar inte fart förrän för mig var det kapitel 3. slutet av kapitel 3 och då hade jag typ spelat 4-5 timmar. <laughs> Så det kan man behöva vara beredd på att när man väl, om man skaffar det, spelar att det är lite segbörja. Mm, mm, Sen blir det jättebra. Och jag är väldigt. Jag har spelat 13 timmar nu. Jag har kommit runt för halvvägs, för jag kolla det. Jag har gjort sex kapitel. Eller jag är på sjätte kapitlet av 13. Men jag har fastnat på en så jävla svår boss. Och jag är så ledsen. För många av bossarna är bra och kluriga. Och man är hela tiden tre stycken. Så man kan ju välja taktik och sånt. Men just på mm, den här mm, bossen. Då har du liksom. Först får du möta en stor robot, klassiskt här. Ja, alltså, mm. så har jag mina tre, jag upp den. Och sen direkt efter den så hoppar ju bossen som är idag på den ur. Mm. Och, och då blir det så här, en mot en strid med den senaste karaktären jag fått. Alltså okay. har jag inte jag hunnit fått några nya vapen till honom om jag har inte hunnit få upp några abilities, ingenting. Så ja, jag åkte ju ja. på pisk på en gång. Och då är det game over, och då är liksom för att börja om på första spaning, eller senaste spaning. Och det är ju innan ja. bossen. Så du gjorde det här, ja men jag måste ju liksom springa runt och träna upp honom och få se att jag springer runt och levlade upp honom. Fem levlar tror jag. Gav honom nya vapen och allting. Gjorde om mm. det. Åkte på Zompisk igen. Alltså, det är så förbannat svårt. Jag har spelat om den bossen nu sju gånger. Jag har fortfarande inte klarat av det. Oj. Jag är så ledsen. Jag är så Men är Men är, är det något du har missat i storrum då? Eller alltså jag tänker så här: Nej. ska du få något supervapen eller någonting sånt? Nej, utan det är bara att jag måste lyckas på punkt och pricka att spöra den här bossen. För min snubbe, hans pistol och grejer, det är det jag får hittat som jag kan köpa extra vapnet. Den är mm. helt värdelös. Den är, så jag kan ju bara med den Och för att ja, komma, ja. liksom. Och bossen den andra, han skjuter med pistol. Så jag måste liksom springa fram till honom För att undvika attackerna Välja ability som heter Dog någonting Han är ja, en hund ja. så han är så här, Dog rage eller sånt där Och ja. så hoppar jag på och börjar slå Och där måste jag slå två till tre slag här slå mm. Sen börjar han skjuta på mig igen Och oftast är det man slår En två, lyckas jag klicka en, tre, eller så här, en två, tre Lyckas jag slå jag klicka bara en gång för mycket En fjärde då börjar jag wow. skjuta på mig och jag är död på en gång. <laughs> Okej. Okay. Och liksom då är det så, en, två... Och så, så alltså, jag har hållit på... Längst jag klarat jag har satt var ungefär en kvart. Och jag fick inte ens ner honom till hälften av livet. Oj oh, jävlar! Och jag är så leds. Jag är Men så vadå, leds. det går inte att få någon... Du kan inte få tag på någon puffrör så du kan skjuta på honom. eller Alltså, det är sånt. det som är problemet. Det här är ett RPG. Världen är hur stor som helst. Ja, var ja. jag kan hitta det vapnet är för mig omöjligt för... Det finns köpare överallt på all, i alla olika ja. planeter och grejer. Mm. Ingen har samma sortiment Alla har och olika. Finns det, finns det finns det ingen typ vad ska man säga då? Nå teknik med för jag vet jag hade problem med, jag hade problem med ett annat spel så att de nötte och nötte och nötte tills jag ja. kom på rätt sätt och då var det ögonblick, ögonblicksverk. Det är inte så här du ska, inte fan vet jag Lyckas hoppa på hans rygg eller någonting Sånt där när du Nej, attackerar Nej, inget sånt, det här mm. är bara För jag, jag gick ut tills jag bara Det är någonting jag måste ha missat ah, Hoppa ah. ut på Youtube och kolla på hans snubbe Och han hade på något sätt Lyckats hitta vapnet, så jag vet inte vad han har fått Men det är också så här, kan, man kan ju få det random också Aha, Och så okay. fiender kan droppa grejer och allt sånt där ah, Och det är ju det, han hade ju ett Men det tog li, alltså det tog hur lång tid För honom som helst också och han gjorde exakt samma taktik som jag har försökt liksom. Så det är ah, det enda ja. som jag har fattat. att. Och jag är bara så jäkla lös på att dö lite. Så det dö blir tokless om ja, jag testar en gång till. Dör igen om ja, lägga undan det en stund. Komma tillbaka. Ah, så ah. imorgon när vi leder, jag förhoppningsvis ska jag försöka komma förbi den där. För det är också Absolut. de här ability som man kan använda. Mm, de uppgraderas mm, ju inte mm. på vanligt sätt heller. Utan ja. där måste ja. du även där hitta olika del delgrejer du kanske måste hitta de de från jag kan inte prata monster släpper som i många spel ja, men de kanske släpper en orb därifrån och släpper en silver plastig grej massor med olika vad ska man säga prylar bara det är så random prylar och de olika prylarna måste man sätta ut för att få nya abilities oftast är det mellan två till fyra stycken Mm och det har ju alla olika karaktärer och alla har ju olika och, man måste, och det är också random när de hittas. Vissa kan köper av. Så jag har ju bara lyckats få en ability utav honom för jag har inte hittat någon av de andra grejerna. Jaha. Och liksom, aha. ska jag springa runt och liksom försöka levela upp honom, det hjälper ingenting. Men Nej. då kan de ha jag tur så släpper de rätt grejer så jag kan få nya abilities. Men det är ju random. Finns, ska jag springa runt i tio timmar och hoppas att jag får grejerna liksom. <laughs> ja, ja, precis. Så jag är lite smålös. Men det är, jag vill klara det för som sagt nu är storyn har blivit väldigt intressant och jag vill fortsätta, det är bara att eftersom spel, när de är så här gamla är så pass random mm, så är det så jäkla svårt mm, och jag det, inte... de, de, brukar kunna, de brukar kunna förvänta sig en del av den som spelar alltså att man ska fatta saker och ting ja precis, också. och liksom 13 så... timmar in, jag hade som sagt nu har jag, jag är jag så pass överlevlad att roboten, pss, inga problem alls så, mm -hmm. så fort jag kommer till den där snubben, pam bam, bam, död. Bara, <här> <här> har jag man tur fan, man är så jag... jävla frustrerad med när det är så, alltså, när allt annat runt omkring är så jävla lätt att ta ner, men fan, möter man en person som bara säger, ah oh, nej, pang uh -huh. i huvudet, du är död." Ja, precis. Aha. Och det är liksom man skjuter ju många skott, så har jag tur och har väldigt bra reflexer. Då kan jag hinna klicka på triangeln på dosen så att jag kan ta upp item och äta några potions. Eller dricka ja, så att ja, jag får liv. Ja, ja. Men ja. när jag är inne på det här, 3 tre, fyra, ja. Då hinner inte jag, för då måste jag ju först klart ammunitionen, alltså mm. just rörelsen. Och sen kommer tillbaka innan jag kan göra något. Och det är där ja. liksom. För oftast, för när stamina pratade jag pratade om tidigare. Mm, mm. När den är slut kan jag inte använda några items eller någonting. Och det är ju det som mm. händer. Jag gör det, ja. det slår liksom. Och sen är min stamina mätare slut. S får han inträffa träffar där och Just att det händer direkt efter jag har slagit. För annars kan jag ju hoppa runt och dumma mig. Men när jag är face to face och den försvinner med då är det så här... <laughs> ja! kör ja ja, ja, ja, ja. Men som sagt, jag gillar spelet jättemycket och jag kommer inte prata om det här förrän jag har spelat klart det. Om jag spelat klart det. Mm, mm, mm. Utan det här det är ett jättebra spel och det är intressant, men... Det finns bättre liksom RPG där ute men jag gillade just konceptet att det är så annorlunda att det är Final Fantasy som möter hackens slash åt det hållet. Jag tänkte säga det, det låter ju ändå rätt spännande. Alltså, för vad, jag, vad jag har varit... Jag har aldrig spelat Final Fantasy, Nej. tyvärr. Men vad jag har varit rädd för när jag har tittat på det och när jag har fått det beskrivet för mig mm. är just fighterna, att det är liksom... Väldigt stapligt, det är liksom... Det här, det, du ska vänta på din tur i biten, det, det, det känns ju så här, eh, mm. sekt, i alla fall i mitt huvud. Så alltså, det, det, låter, de... ju rolig, det låter ju ändå som en rolig grej, liksom, ja, att okej, okay, världen och hela det systemet, just att du är team och hela det funkar lika, men när det väl är fight, då är det bara var man för sig, eller var människa för sig, liksom. Ja, precis. Ja, och Final Fantasy har ju blivit så nu också, att de kör ju liksom på samma styrk. Att de har ju tagit bort det som jag älskade Turbaserade som du pratade om Jag föredrar det rpgr För jag tycker det är skitkul att använda ja, Men ja. tyvärr så har det försvunnit För det mesta så nu är man istället ute och letar Efter sådana spel ja. <laughs> Men det jag förstår Och sättningen är ganska cool, liksom cool i det här Rogue Galaxy För det är liksom, mm. tänk Pirates of the Caribbean Möter anime Slashrymden Okay. För det är, du, är, du börjar på en planet liksom ja, Luke Skywalker, du är på en liksom ökenplanet. Då det är några som kommer och det kommer en stor krigare typ. Eller mm. han är en hunter och då är det några robotar som jagar honom. Och han ger sitt svärd till dig till, Efter ett tag för att du lyckas behöva eller för att du ska klara en boss för han sticker ju när han ser de robotarna bara äh, han skulle hjälpa mig med, med bossen Sen bara, eh, nej du får klara den själv här Använd mitt svärd <laughs> Så man spelar bossen och då kommer robotarna fram till dig det, det där svärdet känner igen Du är han Death Deathclaw Eller Desertclaw ah, eller vad han heter ah. Och snubbel han bara eh, Nej, de bara jo men vi vet att det är du ba, Och sen efter det så bara ja, Vi ska ta mer ut i rymden Han bara, oh rymden Och då börjar han ljuga att det är han men, så man spelar som där. Alla tror att man är superkrigare, Men du är liksom en pojkspoling Och wow. det som gör att det är anime Och sånt är liksom det här med Det är djur och grejer Styrkaptenen mm. på det här skeppet Är en katt liksom. Men, va? Ja, okay. Och liksom Många är så människor, vissa är aliens Han är bara en katt som kan prata Det är liksom dead Det är mesta katten är stövlar Ja precis. Och annars är det ju så rymden och allt möjligt Och Spelet är bra. Det var lite i början det här som jag inte som är alltså, jättetråkigt I just asiatiska spel, många RPG och sånt. Den sexuella kvinnosynen. Kvinnorna är bara där mm. som sex, sexobjekt, liksom ja. Och det började, det var därför jag hade väldigt svårt med spelet. I liksom, kapitel 3 kommer man till en eh, skog, en djungel mm. Och där är några alltså utstötta som liksom bor i egna hyddor utanför byn. Och då är det så här, ja, men ser man henne går liksom framför och så är det helt plötsligt en snubbe som går bakom henne. Och så står de andra två grabbarna som är med i gänget och bara kollar på den, den där och bara äh, vad är det här? Och hon vänder sig om ger från sig lite så här fjolligt. Uh! Och han bara, äh, men jag är ledsen jag vill bara ha mänsklig kontakt. Och man bara äh. uh... Och sen är det två till sådana och alla är slämmiga på henne och man bara nej men sluta. Som tur har det försvunnit efter det och man har även fått de här Starka kvinnliga karaktärerna Som inte tar skit från någon Så det är bättre, det är inte så här Överdrivet hela tiden som många asiatiska spelare Utan, men det var, då hade det problemet Och man bara, eh, eh, ja Men mm. alltså Låter det intressant Kolla upp en video och så finns det på PS4 Och tanka ner om man vill det mm, mm, mm. Efter det då så har jag spelat När jag ville ha mina pauser Från den jävla bossen <laughs> Tekken 7 släpptes ju i fredags Så det har jag tagit hem och spelat Och eh, När vi testade Demot förut så mm. Det kändes ju jättebra, det är jättebra fighting Det känns typ exakt som Tekken 6 Flyter på lite bättre Men mm. det man, de hade också med från demot Och i Tekken 6 det var ju de här laddningstiderna Som var hemska Ja, långa och det tog tid som fan I alla fall mm. när vi var på När vi var och testade det i alla fall Precis, det har de löst i alla okay. fall det är jag, jag har inte mött någon Jag har inte varit online eller mött någon på Versus Men Nej. alla andra modes Så händer det på en gång Det är jättebra mm, mm, mm. Och det som är då vad det är för olika modes Du har klassiskt story mode mm. eh, Vad heter det ändå Det är The Mishima Saga mm. Storyn, ja men Det är som alla teckenspel Machinima-familjen mm. kan inte hålla överens Och det har gjort att det är världskrig Åh, oh, härligt Ja det liksom. Och så nu står det, förut så spelade man att man sprang runt i liksom som en hubvärld kan man säga mm. e i 3D-person Att du ser snett bakom dig och så springer du runt och slås mot några random snubbar, och sen i bossen så får man slås på riktigt mot en av teckenkaraktärerna. Så oh, har det varit oh. en tecken typ 3 eller sånt där. Det har de tagit bort nu. Utan nu är det liksom berättelse, berättelse, berättelse. Och sen är det fighting mode så klassisk teckenstil. Ja, ja. Men då är det antagligen så får du då möta random soldater. Och då är det så här, du har ditt liv och så kommer det ner fem, sex stycken. Du spör en, när han dör så kommer det en nästa och så blir det våger, våger, våger. Så du möter mm -hmm. hela tiden en men så, fall, så fort en dör så kommer bara nästa. Mm -hmm. Eller så får du möta en ja, klassisk street eller klassisk Tekken karaktär i en bossfight liksom. Ja, ja, ja. ja Så det, är liksom, det skiftar, det är lite det är det som är annorlunda. Är det är klassisk story, men nu berättas det från en reporters vi som okay. rapporterar för det är ju, sen, de senaste tecken så är det världskrig. Eh <laughs> det? Alltså, hur fan kan de få det till ah, ah, okay. Ja, ah. liksom står för det som inte hänger med riktigt, har hängt med det är, eh, vi har ju Hijachi Mishima och hans son Kazuya Mm. De har ju slagit Sen de var barn liksom. Hihachi slängde ner Kazuya ner för en ravin För att hoppas att han dör <laughs> Kazuya Har demonblod i sig Så han överlever och har efter det Sökt hämnd efter Hihachi De startade två <laughs> alltså. olika Världsledande företag och, så här, och det är de som nu Har skapat världskrig mot varandra men det som hände var att Kazuya har ju sin liksom, Men Jin, Kazujas son Tog över Hihachis Företag Och skapade då, startade det här världskriget Så då har det varit Jin mot Kazuya istället eh, Sen förra spelet Så är Jin borta Och Hihachi har kommit tillbaka Och tagit tillbaka sitt företag Och det är världskrig fortfarande Och nu slåss de Och det här berättas från en reporter Synvinkel för han vill få reda på vad var det som verkligen hände Mellan hatet Mellan Kazuya och Ihachi ja, ja. Och det här Demonblodet man har talat talas om Finns det verkligen eller är det bara påhittat Och vilka mer har det här Demonblodet Och alla som har spelat tecken vet att det är liksom eh, Kazuya har det Jin har det Alltså måste de ha frott det från sin blodlinje Som är deras mamma och det är liksom för Hihachi har inte det Och det är liksom, och det försöker reporta gå igenom Ja, tror ni Storyn är bra så, nej <laughs> Men det är ett single player läge som gör att ja, du får Lite tid att spela Det är 12-13 kapitel Det är liksom lång, lång story Du slås liksom i en match Kanske två Och sen går det vidare, story, story, story En match, och så vidare helt okej okay. alltså, Jag har spelat igenom det så jag orkade ju spela igenom. Allt. Det tog inte jättelång tid och det är inte så att jag blev jättefascinerad men det var skön så tidsfördriv absolut. De andra modsen som finns i det här single player läget då det är ju förut har man jag haft arcade mode det klassiska 8 10 matcher när du har klarat dem så får du en typ de har videosnutt man fick förut. Ja, ja. och så fick man se en rolig video med den karaktären du spelade som och sen så börjar man om med en ny karaktär upp upp som med karaktärer Får möta en boss Och du får se en video om den karaktären Det har de delat upp i två nu mm -hmm. Du har ju Först Arcade då, men Det är typ av fyra fem matcher Och sen bossen Och sen är det bara över Så det, de har förkortat det Det andra som finns Det är så här. Vad heter den då? character episode. Och då är det, du möter bara en match och sen får du den här story-snutten den här videosnutten så det har blivit kortare så de moderna är ju typ meningslösa nu ja. utan det mode som jag sitter och spelar nu bara det är, även om jag inte riktigt bryr mig om just den delen men det är treasure battle du får möta massor av karaktärer och, liksom, och så får du kister för det som är med de senaste vad är det, typ tecken 5 eller 6 det kanske var sexan du, du kan göra din karaktär Du kan låsa upp ja. kläder och sånt och Du får pengar Och så kan du köpa nya dräkter och sånt som, Så att din karaktär ser annorlunda ut När du går online jämfört med alla andra Kasuja som jag spelar så kan jag göra honom på Det är så som jag vill att han ska ut Se ja, ut ja, jämfört precis. med andra. Och Treasure Battle är då att du får pengar Men du kan också få kister och sånt Som låser upp grejerna istället för att du ska behöva betala för dem Ja, ja men precis precis Så det, det är det man har annars är det vanlig practice, du har versus, möta en vän och sen är det ju online, gå ut och spela mot andra online det är typ det som finns så gillar man tecken så är det här ett, det är ett jättebra spel för fightingmekaniken är jätte jättebra det är tight och allting och även med fighting sticks som jag har funkar det jätte jättebra, även med PS3 fighting sticks det är viktigt för den okay, det, det började ju strula på Street Fighter efter en, vad heter uppdatering jag vet inte mm. om det har löst för jag har inte spelat Street Fighter sedan det kom. Men det Nej. funkar nu på tecken så det är jättebra. Ja, men det är ju kanon. Så jag kan varmt rekommendera, det det är ett jätte, jättebra teckenspel. Det är bara att ha inga förhoppningar på story mode eller någonting. <laughs> men Nej. det är fortfarande de här videorna man får se efter eh, ja liksom karaktärsepisoderna. De är fortfarande i samma humor och allting och där har jag suttit och garvat liksom Paul Phoenix och eh, och alla de här deras videor är jätteroliga jätte Och man får också se lite vad som hände just med vissa karaktärer för vissa har ju bytt utseende. Eh, vad heter han? Howrang. Han har ju bytt utseende ja. helt och jag, fattade, jag visste inte ens att det var han förrän för, för du, när du och jag var, satt i publiken där och såg när de spelade på Comic Con Stockholm. Så var jag snubben som valde den. Jag bara, åh oh, en ny karaktär med ögonlapp och grejer bara det är Howrang. Han har ju han har spelat sedan Tekken 3. Jag känner inte skjönheten och här fick jag fick jag liksom ett jättekort video varför han har i alla fall ögonlappen sen att varför han ändrar liksom bit hår hårstil och allting det vet jag inte men jag vet varför han har ögonlapp nu i alla fall. Ja ja men precis. Och så var där grejer så det är schysst och jag rekommenderar det och det är trophies och allting så det är kul. Kul kul. Men sista då filmen biofilmen som vi var så Wonder Woman Oh. Och jag lade ju upp ganska direkt efter vi såg den en spoiler att jag gillade filmen. Och du mm. lade direkt upp och sa att du kanske inte riktigt höll med mig. Så Nej. jag har laddat hela natten på Kriget, så <laughs> oh. uh. Nej, men äh, lägg upp det, det, vad du tycker är bra och sådär så ska vi nog se vart vi hamnar mm. någonstans när vi är färdiga. Ska vi se. Precis, för jag, jag vill ju börja lite lätt med att säga att jämfört med. Färnan, så mm. tycker jag att kvinnor ska ha rösträtt. Deras plats är inte i köket. <laughs> Och Färnan har ju sin tunga så mm. långt upp i Marvors röv att det är illa. Så nu när vi har bokat undan de grejerna så kan vi gå in på filmen med öppet synfält. Vad <laughs> mm. mm. uh, of om en dag? Första med, man får en liten ja men, det är liksom klassiskt origin story kan man väl säga. Det börjar som Oh. Man får se Diana bland de här sonerna, När hon börjar som en liten tjej Klassiskt och tills hon tränas upp Och blir en stor krigare Och sen äh, Möter ju Ja men sen möter hon då den första mannen Hon träffar mm. Hjälp mig vad jag inte kommer på namnet så här Har på... du det framför väl Eller ska jag ta upp IMPD? Tänker du skådespelaren? Tänk... Nej, jag tänkte... Ja, ja, okay. mm. eh, hon möter Steve Trevor som då är från mm. första världskriget. Kraschar med sin plan för de är skyddade av en bubbla kan man säga i sitt paradis. Och sen bryter helskottat lös liksom. Och sen ska hon då ut och slåss. Och för hon har ju fått för sig att eh, liksom... Eh, det, som, det de pratar om där, världskriget Och Amazonernas Sattes på den här planeten Av Zeus, Zeus För mm. att spöa på uh, The God of War Liksom mm, mm, mm. Uh, Och så hon får ju för sig Liksom att ja men uh, Det är liksom Det måste ju vara han uh, Varför kommer inte på hans namn heller uh, Ares heter han va Ja, heter det krigsguden Ja, ja precis eh, Hon ja, får ju för sig att ja, men det måste ju vara han som har startat det här kriget Så hon ska ju följa, liksom måste ju följa med Steve Trevor för att döda Ares För då kommer kriget ta slut liksom Det är liksom den mm. plotten mm. Och eh, då kommer vi in på vad vi tyckte om filmen då Jag tyckte den var jätte bra Den hade lite mm. problem i början just med det här som många superhjältefilmer har den Att det ska vara överdriven Fighting mm. Man kan inte bara göra en framåtvålt Utan du ska göra en framåtvålt <laughs> i skruv Och du ska göra Det ska ja. vara så Om man ser att de hänger i liner För det är så pass överdrivet ja. Och det störde mig jättemycket i början När man fick se de första slagen mm. Det tyckte jag blev bättre sen När man bara fick se Diana Wonder Woman slåss För då mm. gjorde de Fortfarande sjuka fighting scener men lite tajtare fighting Så man, det såg inte att, ut som att de hängde i liner hela tiden Om du förstår vad jag menar ja, nej, men precis. nej men det kan jag hålla med om bland annat om vi nu ändå ska börja där då. Ja. Jag håller absolut med att det, det var väl till en början Jävligt mycket hoppa, studsa och snurra Och precis som du säger så här. Trippelvålt innan du är ens är i närheten av att nudda någon ja, precis. För att sen typ så här, klappa iväg de halva jordklotet bort typ. Mm. Det är åtminstone så det kändes där i början Uh, det blir ju absolut, precis som du säger, bättre ju längre in i filmen du kommer. Eftersom att när de åker ifrån den här uh, Nu kommer jag inte ihåg vad ön heter, för den går ju typ inte att uttala ens namn <laughs> på. <laughs> uh, men från den här amazonernas hemö, om man säger. Mm. Så är det ju bara hon som kan göra det. Ja, precis. Så att det blir ju mindre intensivt, för det är liksom inte 15 pers på skärmen som ska göra exakt samma moves. He samtidigt om man säger Nej. Så det blir lite bättre Däremot så Jag fortsatte mig Fortsatte att störa mig på Fighterna Även vidare i filmen Okej okay. För att jag tyckte mig kunna Stundtals se Att det var Specialeffekt Alltså se Att det kanske inte var så jävla jättesnyggt alla gånger Nej absolut Det var inte snyggt Man såg att det var mycket specialkrafter Men det var liksom att hon tog den ner det gjorde väldigt mycket. Ja. Men det är så en faktiskt man kan se i trailen också när hon glider längs ett helt golv för att göra ett fall. Liksom sparka under benen mm. för någon. Man bara, mm. alltså då ser, det ser, ser nästan ut som att de glider på någon så här platta eller något. Det är liksom ja, inte så att de ja. glider själv utan där har de satt henne på en platta eller att Och hon bara glider för det ser inte naturligt ut för fem det? <laughs> Nej, bland annat den, den scenen. Och sen är det en scen med, alla ni som vet någonting om Wonder Woman vet att hon har uh, The Lasso of Truth. Mm. Uh, när hon håller på och viftar och grejer med den mitt i filmen där. ja. Där jag kommer ihåg, eller jag vet, jag tänkte att wow, här hade man kunnat, eh, vad ska man säga, göra det väldigt mycket mindre eh, pompa och stå. Det skulle inte vara såna stora jävla extrema rörelser så hade de kunnat gjort själva scenen utan specialeffekter. Eller alltså med väsentligt mindre specialeffekter. För där någonstans mitten i fighten får jag nästan för mig att de har gjort henne i... CGI hela hon mm. Bara för att lyckas med scenen Ja precis men det är liksom de, När de använder bra, det är liksom ja. För det är lasso of truth Alltså mm. kan hon få höra med det Det gjorde de jättebra liksom ja. Och det tyckte ja, jag är bra jag. att förklara det också på ett snyggt sätt att mm. Även om de som De höll i det var inte att de bara sa det helt Utan de kämpade emot och grejer mm, mm, mm. Men det är precis som du sa Det var snyggt när de bara skulle dra in någon så fort ja. de skulle liksom stå och liksom röra den upp och ner och hålla på och det hjälper ju inte att den lyser också. Nej, exakt, all exakt. Det gjorde ju det, på det, den. Ja, man, man, man det kom ur känslan lite grann, det kan mm. jag hålla med om. Eh, så absolut. Specialeffekterna var inte jätte, jättebra. Det tonar ner då blev det lite bättre men absolut. Och mm. hon har ju samma problem. Hon är ju jämfört med vanliga människor är hon yberstark. Alltså ja. har vi redan, vi har Hulk-problemet, vi har Superman-problemet. Ja, <laughs> det kan man säga. Och sånt sticker ut jättemycket i sådana här filmer, och det gör ja. jag även här. Mm -hmm. Det jag tycker var så jätte, jättebra med filmen det var att vi har äntligen fått en stark karaktär, och de lyckades sätta henne stark. Mm. Visst, det fanns vissa scener där de liksom skulle det, det skulle vara lite roligt och de skulle, de bytte kläder lite här och, var och sånt där, och men när det väl hamnade, man handlar på Krita, då tog inte hon skit. Hon kämpade emot. Och det var vissa stunder om skulle liksom, hon. Det blev som gnäll istället. Men jag köpte det ändå på att ja, men hon förstår inte liksom hur våra liksom den här världens krig funkar jämfört med vad hon har lärt sig. Så det köpte jag på ett sätt. Ja, jo, absolut. Alltså jag, jag, jag vet ju vart du är på väg någonstans. Det är lite. Det är så här, jag förstår det samtidigt som. I, jag tycker det var en liten enkel väg ut i vissa lägen. Mm. Och därför så såg det kanske lite sämre ut från min sida tycker jag. Eftersom att hon är den första riktigt starka kvinnliga karaktären mm. som har gjorts ordentligt. Och jag håller med dig, de, de satte henne riktigt bra. Däremot så var det lite förlöjligande i vissa av de här tillfällena när, när de liksom ska lägga på att... Hon inte fattar hur det går till i världen mm. Och så ska det stå massa mustaschklädda män Och bara säga åh det är en kvinna mm, mm, Hon kan ingenting Och så fortsätter de med sitt liksom det... Jag tyckte det var lite jo, Man hade kunnat det. gett henne lite mer förstå För liksom Hon hade inte behövt kunna vara hon, hade inte, hon var inte tvungen att vara den här Jag fick nästan lite så här. Korkad kvinnasyndrom. syndrom Liksom vissa tillfällen när jag förstår att de ville få det att verka som att hon inte fattar för att hon är Amazon och kommer från deras värld. Det förstår jag. Ja. Men det är lite synd att det är kanske inte alla som tolkar det på samma sätt om man säger. Nej, alltså jag tolkar inte. Alltså jag, jag förstår vad du menar, absolut. Men det är liksom man har ju sett sånt i så många filmer att ja är man liksom från ja djung eller vad som helst då förstår man inte mm. de civiliserade men det är det jag tyckte de gjorde bra med Chris Pines där Stevens mm. den karaktären att han liksom att det blev han som fick vara polen för att visst hon kunde ha varit lite tuffare att ja men fattar ni och det gjorde hon ibland att hon blev så här riktigt förbannad mm. Mm. Mm. det hade jag hade kanske velat sett lite oftare liksom för nu blev det liksom. Hon blev gnällig istället för förbannad. Ja, Men hon exa, väl... exa, det är just det där jag menar. Mm. Hon hade inte behövt vara gnällig och pi. Alltså, hon, hon hade kunnat fortfarande vara stark och så. Även fast hon inte fattar vad som händer eller hur det, saker och ting går till. Det köper jag. Mm. Men man hade inte behövt göra henne liksom så här. Äh... Ja, man hade, behövt, man hade inte behövt göra henne liksom så här så att man bara kan vifta henne åt sidan. Nej, precis. Och det är ju det som jag tycker blir bättre mot slutet sånt att till slut märkte man att hon tar inte skit och det är en väldigt speciell scen och sen framåt att hon, mm. men det är ganska långt mot slutet av filmen mm. där hon verkligen blir jättestad, och hon tar inte skit och de har verkligen visat Även om du är man så spelar ingen roll För hon är Amazon Och hon kan liksom kicka skiten ur dig liksom. mm, mm. Och det, det är det jag gillar Att de har valt en jättebra skådespelerska Som klarar av att få även fram den här kaxigheten Och har mm, visat mm. för Det här är som sagt Det här var första gången de försökte göra en stark karaktär Och jag tycker de lyckades skapa en stark ja, kvinnlig absolut. karaktär Absolut, det håller jag med om Sen måste jag ändå ge en eloge till DC som ändå tar En... Biljett från Marvels sida Och gör allting lite så här småroligt Överallt hela tiden Ja precis. Eh, Chris De blandar Pines in där... rätt mycket Rätt mycket komedi ändå tycker jag För att vara en DC-film Jag hade inte förväntat mig så här mycket Komedi i den här filmen ändå Nej precis, Chris Pine gjorde ju väldigt mycket Där, att han Han kom ju med väldigt mycket komedi Men det är ju att hon kunde ju också leverera sina mm, Och absolut. bland annat en grej som jag reagerade på Det var en liksom Ett skämt som hon drog där mm. alla män i biografen var tysta och kvinnorna bara satt och garva och typ petade på sina pojkvänner och grejer. Man bara, har <laughs> aldrig varit med om att alla män sitter helt knäpptysta och bara tjejerna sitter och garva, garvar. Liksom. Mm, mm, mm. Uh, så det, jag tyckte, jag tyckte det var jättejättebra. Sen att du, ja. Alltså jag, jag, eh, eh, jag vet inte hur mycket jag ska spoila så här nära. Alltså, inpå, alltså det, är för... det, det är det som är så svårt att förklara exakt vad vi tycker därför vi inte kan ja. spoila men jag förstår Exakt. ju var du kommer ifrån och du förstår var jag kommer ifrån. Ja, ja, ja absolut. Det hjälper inte att ser... om man inte har sett filmen. Liksom. För jag, jag, jag, jag tycker det är en bra film. Däremot så tycker jag att man hade kunnat ta bort delar av filmen mm. och gjort den mycket mycket starkare. Eller gjort åtminstone karaktären starkare. Ja. För att... Oh, nu kommer jag inte ihåg hur mycket det är som visas i trailern. Men jag tycker kanske att... Eh... Huvud, vem som faktiskt är huvudpersonen i filmen mm. Är lite ludet ibland Om man ja, säger så exakt. Även fast det står Wonder Woman på äh, Omslaget mm. eh, Och sen så Ja ja Jag säger fan inte så Men att jag tycker att man hade kunnat kapa bort delar Den som vill veta exakt vad jag pratar om Får jättegärna skriva till mig Så kan jag förklara det för den personen Jag vill inte avslöja filmen För jag tycker absolut Gå och se på den för det är en bra film. Mm. Det, är det. det är det. Det är en bra film, men jag jag hade velat gjort den bättre, så långt säger jag. Ja, men så är det ju med alla de här filmerna. Det finns alltid någonting av, jag förstår vad du menar att det är liksom Chris Pines karaktär tar ju mm. väldigt stor plats Verkligen, Verkligen. Och liksom, han hade man kunnat dra tillbaka lite, men det är också så här, jag tyckte det var väldigt Jag tycker han gjorde en så pass bra roll att han gjorde ingenting för mig alls. Mm -hmm. Om de i framtiden I Justice League-filmen Att hon får ta plats även där Att det är då ja. man får se Att nu hon lärt sig allting För det här hände liksom första ja. världskriget Men hamnar hon bakom de andra karaktärerna där Då har ja. de ju felat redan här också För Exakt. det är lite där Och sen är ju problemet att Även i den här filmen som många andra De går ut alldeles för starkt Med vem de möter mm -hmm. Huvudskurken är det är inte så första skurk, om man säger så. Det är liksom... Nej, det, det, det. Sista akten kan man säga är lite episk. Mm. Så mycket kan vi säga. Redan i första filmen, och det är då man får så här. Okej, okay, ja, den blir så. Men hur blir det så då, sen när hon ska slås liksom mot vanliga liksom människoskurk, alltså vanliga. Mm. Inte människoskurk vad ska man säga, men. Fick tjuvare, vad ska man säga Hon möter ju inte gangsters hela tiden Utan hon möter en vanlig snubbe Och liksom, ah. Det känns liksom, man har redan nu slagit på stora trumman Och bara, nu ska du gå tillbaka Och möta liksom Exakt, man, man kan säga krups. så här. Det, det, det, jag tycker det är synd om Den snubben som inte är en gud mm. Liksom som ska, som, ska, som ska liksom få för, det, det, Precis som du sa innan mm. Det är ju verkligen, du har ju verkligen Hulkproblemet med den här karaktären. Ja precis. Det. det, det ja. Men det är så, hon är ju liksom är... ostoppbar på något ja. vis. Men det är det som är så synd med alla de här superhjältefilmerna: att de har gått ut för starkt på alla. Antagligen mm. så måste du vara alien med någon specialkraft. Du måste vara en gud. <laughs> du måste vara det. De, de. Eller så måste du vara så här: superhjälte eller superskurk Men det är första filmen har man gått ut alldeles för starkt. Alltså måste alla liksom mm. bara trappas upp. Men det är ja, det som stora. Liksom, vart tar man sig vidare efter det här? <laughs> ja, precis. Det, det finns ju verkligen. Man har ju redan nått. Man har ju klappat huvudet i taket redan. Ja. Känns det som. För att om vi tycker att det här redan är alldeles för stort, alldeles för liksom pompa stå för mycket. Volter och liksom skruvar och grejer och så där vart, alltså hon, hon kommer ju att göra ett hopp i nästa film, sen kommer hon aldrig att landa igen. För att hon ska liksom hålla på och göra alla dessa coola rörelser liksom innan. Mm. Det, det, man hade liksom kunnat börja väldigt mycket mjukare. Uh. Man hade kunnat ha liksom tagit en väldigt mycket mindre fiende. Med men, hela den liksom, biten och och, och det, inte gjort henne så jävla enormt stark redan från början. Nej, och, Men så fint om, de, om det här är den enda egna filmen hon får. Ja. Ja. Men det, det, det kommer det inte att sälja den här bra Det kommer det inte bli enda filmen Och då måste de hela tiden trappa upp det Och man bara, ja Ja, äh, äh, vi, vi får se nu Justice Lee kommer ju, vad är det, oktober eller något, så Jag hoppas på att de får se Få en bättre plats, även där att Jag ser heller att Aquaman, Flash Att de tar baksteg och, och, och så får man verkligen se vad heter det Batman som alla vill se lite mer av? Liksom får han är typ ledan i gänget. Men även Aquaman att hon tar en av de större rollerna. Det vill jag absolut se. Aquawoman. Aqua, vad säger jag? Wonder Woman. Ja, ah, jag tänkte, vet inte vem fan jag. Nu, nu finns det en medlem i Justice League aldrig hört talas om. Men okej, okay, då är vi med. och Då är vi på samma plan. Nu, nu är det, bra. det blir för mycket snacka. Eh, absolut, men jag vill Wonder Woman att hon verkligen får en större roll för jag har, tycker de har hittat helt rätt kalla alltså skådespelerska Mm. Och de, har de gjorde så pass mycket med karaktärerna Sen att det visuella och sånt var too much Men Karaktärsutvecklingen tyckte jag var riktigt bra ändå Ja, ja. men om vi, om vi nu Ändå ska gå in på, på den mer Justice League-trailen mm. eh, Jag måste ju säga att jag tror ju verkligen inte Att du har rätt nu tyvärr Att eh, Aquaman kommer att backa av Alltså det är det som är så tråkigt Med trailen Att det är ja. jättestor fokus på Aquaman Ja, och det är inte, inte, alltså Det är verkligen jätte Man kan nästan tro att det är en egen Aquaman-film Som är grejen som kommer nu Typ i alla fall på den trailern jag såg sist nu Jo, men det är det De började visa liksom, grejer från honom De började liksom visa Och visst, han är den filmen Som kommer efteråt, tror jag Men mm. ändå låt Visa heller mer av alla Än att bara tycka på hans trumma hela tiden Ja, ja, men exakt. För han, han verkar ju dyka upp hela tiden i trailern. Ja. Alltså, han är ju aldrig borta och han ska vara fan, fanpetrolig hit och asball här och skitstark där. Vad i helst. Ja, nej, det känns som en reklamfilm för honom liksom. Ja, precis. Nej, så vi får se vad som händer helt enkelt. Men, ja, men vi... äh, Wonder Woman, ja. absolut godkänd, det säger jag, absolut. Däremot så, det finns grejer jag hade ändrat på. Ja, jag ger det mycket godkänt eh, Mycket fin, mycket fin Men absolut, jag håller ju med Det det finns, men så är det allt vi, vi kanske, Det är kanske är så att om ett, om ett par Om ett halvår eller något sånt där Så får vi ta en riktig diskussion Om det här, när vi vågar Spoila hela filmen Ja, vi får ju göra någon här spoilercast Eller något ja. För de som vill Ja Sånt. Jag ska inte säga att jag är jättelångt ifrån, Från hur du känner heller mm. Jag tycker det är en bra film Men jag, det är några grejer Jag irriterar mig på jo, precis. Men sen är det så här: DC-filmerna har ju fått mycket Skit på sistone mm. För att mm. de är inte Marvel Och det är inte mig Någonting kan jag ju säga Men jag nej, tycker ändå nej. att det här är en av de starkare DC-filmerna som kommer Definitivt bättre än senaste Suicide Squad I alla fall <laughs> det absolut, jag håller med. Och det är som du säger: Det är klart. Det, är, det måste vara svårt att vara DC och släppa filmer just nu. Mm. Och det enda de blir jämförda med är med Marvel, som har så mycket mer erfarenhet. Man ska, man ska alltså, de har så mycket mer att ta ut av. De har ju så många mer filmer de har släppt. Jag menar, Marvel har gjort de här missarna också, som jag, som jag irriterar mig på. Men, jag mm. menar, de har hunnit. Slagit ut liksom hur mycket mer film Därefter som helst och visat att ja, ja vi, fattade, vi fattade vad ni var Irriterade på här, ta nästa film Bara ja, precis. Men så det är att... också, det Marvel gör bra Jämfört med DC, det är att de vet När de ska sluta Det är ja. precis som du tog upp här, det blir så överdrivet Med lassen och grejer, det är mm. inte så att Spider-Man ställer så bara Woo! Står och liksom Skickar runt, man bara, nej han tar sig Fram dit han ska spöa lite Och sen åker han därifrån man behöver inte mm, hela tiden visa upp too much jag, jag, tror, jag tror dock att det är sånt som de kommer att lära sig Förhoppningsvis eh, Ganska snabbt dock mm. Skulle jag säga Så att man hinner, slipper se det i, i Förhoppningsvis redan, redan i Justice League Men, ja, För det är sånt som Marvel har väl gjort det också Bara det att det är som, som sagt De har lite mer erfarenhet mm. Ja så är det Ska vi hoppa in i nyheter? Absolut den åttonde och sista säsongen av Game of Thrones kanske inte sänds förrän 2019. What? I en intervju med Entertainment Weekly avslöjade HBO-programmeringschef Casey Bloys att det finns en chans att fansen måste vänta ett extra år för showens sista säsong. Det beror helt på hur mycket David Benoff och D.B. Wise behöver för att göra säsong åtta. De måste skriva episoderna och räkna ut produktionsschemat, sa Bloys. Vi får en bättre känsla av när det kommer längre in i skrivandet. Lois bekräftar också att den kommande Game of Thrones spin-off-serien som för närvarande är i utveckling endast kommer att komma någon gång efter säsong åtta avslutar. Eftersom HBO vill ge den ursprungliga serien sitt riktiga avslut. Hmm. Ja, så det kan bli ett litet hopp alltså för sista oh, ja. säsongen av Game of Thrones. Vi får se. Det kommer att bli många arga Game of Thrones fans alltså. Ja, först har de ju, vad skulle det bli, typ så här sju avsnitt har de dragit ner det till en och sen sex, sju avsnitt, och sen ja, får de vänta ja. ännu ett år, det kan bli så här, ja. Oj, oj, oj, oj, jag vet, jag har en som springer här hemma redan och liksom räknar ner dagarna till den förhoppningsvis, <laughs> jag vet inte om jag kommer våga berätta det här när avsnittet är slut nu, men ja. ja. Mm. Du får men, sätta men, den på torsdag när den släpp, avsnittet släpps, här sätter vi så Precis, precis. Ah, ja, men, men det här är det första gången jag hör någonting om en spin-off-serie Jaha, du har inte hört det tidigare, nej Nej, vad, vad är det för någonting? Alltså jag har inte heller läst på, men Om jag inte misstår mig så är det väl det som hände innan Allt det hände, du vet med The Mad King och hela det där grejen Okej, okej, ja ja ja De, de, är samma. Gott, de, de har vill haft... alltså få ut mer från universumet alltså Ja, de har ju haft det här med tillbakablickar och sånt Ja, ja. Och det är väl lite det det ska spelas på Liksom, eh, vad heter han Första King of the North eh, Rob, nej hur mm. han? Ja, farsan där ja, Hans ja. Syra i tonet Eller vad det är, och hela den där är duttan Ja liksom. mm, mm, mm. ah, okej, okay, så det, det är egentligen En prequel-serie om man ska säga så Om jag minns rätt så är det det, det är i alla fall det jag har hört, sen vet jag inte om de kommer Mer info eller någonting, rykten mm, mm, mm. Nästa nyhet, Nintendo Switch-ägare som köper eller redan köpt NBA Playgrounds innan online-spelet läggs till kommer att få Check Fu All Legend Reborn gratis när det släpps i höst. Utvecklaren Saber Interactive avslöjade erbjudandet för en övergående uppdatering till spelet. Men mer information om hur spelare kan få det gratis spelet kommer i framtiden. Och jag har ju det här så kanske får testa Shaq-Foo när jag får reda på Och för er som inte vet vad gamla shaq spelet är Så är det ett av de Sämsta spelen som någon har släppt Prataste om Och nu gör de en reborn på det Lite som skämt, och den kan man få gratis alltså Så jag ser fram emot de Ja. <här> oh. Nästa nyhet Ghost Games och EA har bekräftat Need for Speed Payback och den kommer att släppas på Xbox One, PS4 och PC den 10 november. Need for Speed Payback kommer att spelas i Fortune Valley och spelare kommer att köra och tävla som tre separata karaktärer. Förenade mot The House, en lokal kriminell kartell som reglerar stadens kasino, skurkar och poliser. Vi såg en trailer på det här, var Tror du om nya Need for Speed? Trailern ser ju jävligt maffi ut mm. Jag vet inte om den säger så mycket mer än så egentligen, trailern, men... Nej Jag fick samma Need for speed känns som jag alltid har fått så Och din beskrivning på spelet i sig låter ju nästan som den här... Vad är det? Most Wanted, va? När du kör mot den Blacklist-grejen mm, lite så det, det låter lite som det, det, det stuket, jag menar, det är klassisk Need for Speed Mm så, Ny, ja. nyare, snyggare och andra bilar antar jag ja, Så att det, det är väl den klassiska liksom. man kryddar med lite mera bara. precis Nintendo har försenat lanseringen av sin betal, betalda online-tjänst för Switch till 2018 i ett inlägg på företagets hemsida skissade Nintendo detaljerna tjänsten kostar 3,99 US dollar för en månads medlemskap 7,99 för 3 månader och 12 månader för 19,99. Tjänsten omfattar tillgång till en komp kompilering av Classic Game Selections med extra online-spel inklusive spel som Super Mario Bros. 3, Balloon Fight, Dr. Mario. Men företaget angav ingenting om det skulle vara begränsat till nästspel. Tjänsten använder fortfarande en smartphone-chat-app för röstkommunikation som tillåter användare att fastställa möten och spelsektioner. Den fria versionen av appen är fortfarande på väg till sommaren 2017. Nintendo sa också att prenumeranter skulle ha tillgång till speciella e-shops erbjudande inklusive rabatter på valda digitala spel och innehåll. Nintendo klargjorde att den nuvarande online-tjänsten kommer att förbli ledig till 2018. Efter fritt försöksperiod så har företaget att de flesta spel kräver en betal online-tjänst för att kunna spela. Alltså blir det bara försenat ett år sen blir det exakt som Xbox One och eh, Playstation 4 där du måste betala för att spela. Mm, eh, mm. Men ja, kul då att de fortsätter med de här eh, classic game Selection som de pratar om där du kan spela gamla NES-spel och sånt. Det mm, mm. eh, kan vara coolt. Vi får se. Det ja, det kan det, Absolut, det är klart det kan vara det. Så att det, det, vill, det Men med, det, det, det är det betaltjänsten går ut på, att få NES, alltså för att få de spelen eller? Ja, som jag har förstått så är det väl att man, ja, om det är typ hyra eller vad det är, ja, men, som de andra, mm, att mm. man kan spela gamla NES-spel och liknande. Ja. ja. Eh, precis som Xbox och PS4 har med sina PS Plus och grejer. Och att du, du måste ha det för att kunna spela de riktiga, alltså nya spelen online helt enkelt. Uh, Invisible Sidescrolling Action RPG från utvecklarna Rab Lab Zero Games kommer till Nintendo Switch. Invisible släpps till Xbox One och PS4, Steam och Nintendo Switch under 2018. Så här är då ett uh, spel som. Uh, vad är det? det är vad en, var en det pay, inte Patreon? Vad heter det? Va? det andra? Man kan uh, hjälpa till och betala för att... Crowdfunding. Ska, ja, precis. Ja, jag är ju till och med medlem i vad det nu är för något med jag kommit året? dåligheter. <laughs> eh, det lyckades. Det skulle komma till Xbox One, PS4 och Steam. Mm. Eh, nu är det även att det kommer komma till Switch. Och jag tror att jag har spelat demot på det här. Jag tror det finns ett demo ute i alla fall. Mm. Och det ser ju snyggt ut så jag rekommenderar att kolla in det här spelet i alla fall. Får se vad det blir. Kanske kommer någonting under E3, vem vet. Ja, precis. Vi kan alltid hoppas. Yes. Någonting. Sonic Mania kommer ut 15 augusti. Sega har också meddelat att Sonic Mania kommer kosta 20 US dollar. Förbeställningar är uppe digitalt för PC, PlayStation 4 och Xbox One. Medan Nintendo Switch-ägaren måste vänta till spelet lanseras. Mm. Och det här är ju det nya Sonic-spel som ska gå tillbaka till rötterna. 2D-sidescrolling. Springa fort. På, Vad då? På de nya konsolerna? Ja, precis. Det är ett nytt Sonic-spel helt enkelt. Mm. Okej. Okay. Ja. Gratisspelna för PlayStation Plus i juni. Killing Floor 2 till PS4. Life is Strange till PS4. Abyss Odyssey PS3. VRC 5 World Rally Championship till PS3 Neon Chrome till Playstation Vita och Playstation 4 Spy Ch äh, Camelon vad heter Chameleon. Sp <låd> Spion, det? Spion Camelion Spion kan fan inte prata Playstation 4 och PS4 äh, Life is Strange har jag hört jättebra om Abyss Odyssey har Danne pratat väldigt bra i alla fall de gamla spelen mm -hmm. och äh, ja, sitta och köra bil på PS3 why not Xbox Live guldspel då. Mm. Xbox One har vi Speedrunners som är tillgängligt 1 juni till 30 juni Phantom Dust Multiplayer Content Pack tillgängligt 1 juni till 30 juni Watch Dogs 2 16 juni till 15 Ooh. juli Och på Xbox One har vi Assassin's Creed 3 Tillgängligt 1 juni Till 15 juni och sen Dragon Age Origins 16 juni till 15 juli. Och sista nyheten är FIFA 18 kommer att lanseras den 29 september. Och EA har också med det att Cristiano Ronaldo kommer att vara spelets teckningsstjärna för första gången. Spelet kommer att släppas på Xbox One, PS4, PC, PS3, Xbox 360 och Nintendo Switch. Ja. Yeah. Det var nyheterna. Ska mm. vi hoppa rakt in i ämnet vi har? Ja, varför inte? Shoot! Jajamän. Och dagens ämne är strategiguider, ska vi prata lite om. Mm. Och första frågan är använder du strategiguider eller ser du överhuvudtaget någon användnings av det? Alltså, om du... <laughs> Om du räknar walkthroughs och sådana saker till att vara strategiguider, som jag, jag skulle väl ändå vilja räkna dem till det. Alltså walkthroughs, strategiguider på svenska och walkthrough <laughs> Ja, Ja, men det är, exakt. Walkthrough det är, väl, ja. är ju en del av strategiguiden, absolut. Ja, men exakt, exakt. Då, då skulle jag säga att jag använder dem ganska frekvent ändå. Alltså, det, alltså jag... Jag har kommit till det här läget att jag tycker det är skitkul att spela och så. Men jag är fan inte åtta år längre. Jag har inte all tid i världen att prata med varenda person. Trycka på varenda knapp. Leta igenom varenda hus. Mm. Gå i runt i varenda jävla busk eller buska. Alltså... Aah! Jag har inte tålamodet att göra allt det. Så att jag... Ibland behöver jag tyvärr använda lite walkthroughs Eller åtminstone gå ut och söka Hur jag löser ett visst pussel På något vis Man försöker ju självklart först Men ibland behöver man gå ut Och liksom ta reda på det där sista lilla Extra liksom mm. Men Du Antar att du använder internet för det ja, ja Ser du någon skärm med att använda pappers om jag här. hade haft några så hade ju det varit skitcoolt ju, För då, det är ju ändå lite eh, t, t, t. Tänker du då att de ska vara gjorda Alltså det ska vara sånt som kommer med spelet från början alltså det är Eller vad... tänker du att det ska vara eh, Någonting annat Ja precis Vad eh, förr du, du... Alltså om du det Är det bara att du skulle Gälla att ha manualerna eller vill du ha de här där du köper separat? eller Nej men jag skulle säga, det, det var mer att jag tänkte säga, är de ämnade just för det spelet? Alltså just, det, det är ju svårt att komma över pappersformat så som du kan hitta på nätet. För på nätet är det ju så här, du kan hitta en tråd där någon sitter och diskuterar spelet. Mm. Och du med hjälp av det kan ta dig framåt. Eh, just, en, just pappersformat då är det väl oftast en manual eller någonting sånt. Och det kan jag tycka är helt okej okay, och det kan jag tycka kan vara ganska intressant. Det är dock det är nog fasken dock så att jag har nog aldrig använt mig av det. Dock mm. skulle jag gärna kunna göra det. Att använda mig av liksom pappersformat så. Men jag har bara inte haft någon till hands som man säger. Mm. Eh, för mig är det... Jag använder absolut strategi, guide walkthroughs grejer. Men då är det mm, ju... Mm. Jag tycker inte om att läsa eller någonting och sitta och försöka leta igenom sidor efter sidor. Så jag går ut på Youtube och söker liksom. Letar ja, ja. upp och oftast det, finns det alltid någon. Jag skriver liksom spelet och kapitel och så till slut kommer jag fram med liksom, exakt här är det jag behöver hjälp. Och då får jag det synligt framför mig. Eh, manualer, precis som du sa. Till, I alla fall det är jätteviktigt på gamla spel som nu när jag samlar på PS2. Mm, mm. Där ibland är det ett måste för att veta vad du ska göra. Som jag sa med eh, Maximo där. Att jag kunde inte spara förrän jag läste i manualen. Det är liksom, nej, nej, men exakt, exakt. Sådana grejer stöter vi som tur inte på nu, men sådana grejer finns. När det mm. gäller strategiguider i pappersformat, mm. alltså böcker riktiga som man hade jag haft i råd, hade jag köpt varenda en till varenda spel. Jag hade. <laughs> ja. Inte för att just liksom walkthrough, utan de är så välgjorda och det är det här. Det är alltid extra man får i Strategic guiderna mm, mm. Det här du får skisser på världen, du får det är liksom mer som ett blädderblock med bilder än vad det är text liksom. Ja, ah, ja, men så exakt, de har ju exakt så. Det är så pass avancerat och så där, så jag tycker det är jättekot och jag har några jag har liksom vad är det, Fallout 3 på typ så här, är mellan 600 eller 800 sidor. Den är ju råchock med så coola bilder som från spel och hur de gjorde spelet och skisser och allt möjligt. Så hade jag liksom hade inte jag behövt lägga ut så mycket pengar På tv-spel för att kunna spela spelen Då hade jag jättegärna Lagt ut det på Även samla på strategiguider För det är jättekult att ha Speciellt de gamla med typ Gamla Final Fantasy och allt sånt där Det är jättesnygga bilder mm, mm. Men som sagt Online Liksom det har ju nästan tagit död på strategiguides-pappersformaten, liksom. får jag känslan av i alla fall. Mm. Det kommer väl till alla, men jag vet inte om det är någon som riktigt använder det. Alltså, ska jag vara helt ärlig så var jag inte ens medveten om att det kom med till spelet att det är det som står i manualen. Ja. Uh. Det var inte jag ens medveten om förrän nu när du berättade det för mig. Nej. <laughs> det, alltså, det, jag har aldrig, jag har inte ens reflekterat över... Jävlar vad det sämst jag kände mig Jag har aldrig reflekterat över vad som ska stå i den här lilla boken liksom, Som man får med i, i till exempel PS-spelen eller ja. i, alltså, Jag minns dem ju från alla spel jag har haft Så minns jag att de har funnits där mm. Men du vet jag har tänkt dem som en Jag har alltid tänkt på dem som en manual till inte fan vet, en dammsugare Ja, precis. Alltså du vet den här, det är den man kastar över ryggen och så Mörsar in skivan och kör Ja, precis. För manualen den, det är som de säger det är manualen förklara hur mm. det är liksom liksom just det här ja, men så här funkar dosen och det har man ju sett över så det hoppar man ju över. Ja. Men sen har de ju här så här gör du specialattacker så här och det det förklarar ju nu för stinas i ju det att ja, du får ta som ja. en tutorial och lära allt förut. Precis, det ja visst, liksom du, visst inte Nej. Det, skoningslöst här mm. prova dig fram. Så då var ju mycket med liksom, och speciellt med typ så här fighting spel och sånt. Jag skaffade ju det till Mortal Kombat 3 så mm. att jag alltid kunde ha så jag kunde ha boken öppen så att jag istället för att sitta liksom start gå ner move list så hade jag en och vissa spel som gamla Street Fighter, de fanns ju inte det med. Nej. Liksom spelade du Street Fighter på arkade, folk hade ju liksom alltså, handdukar över sina händer så att folk ja. inte såg hur du tryckte för det, det var hemligt. <laughs> Hur man gjorde attacker. Liksom, I Japan, då stod maffian runt om och kollade så det hände. Visade du eller drog undan liksom skynket för någon? Ja. Du kunde bli av med fingrar för det. Det, ja. liksom, det, det var stenhårt på Street Fighter 2. Och liksom, och men sen kom du ut här och liksom till spel och då fick man ju ha i tecken manualerna till exempel till tecken 3, då hade man ju varje attack, det stod lite om karaktärerna, den är född här, den är så si och så gammal, och så var det ju liksom listan med attacker mm, och sånt är mm, ju jätte, jätteviktigt mm. om man vill liksom lära sig spelet istället för att sitta och försöka memorera allting hela tiden liksom. Ja visst jag, visst, jag kan bara säga så att nästa spel jag kommer att plocka upp som jag faktiskt har en manual till, kommer jag sätta mig och läsa igenom den, åtminstone bläddra igenom mm. den för att det är lite som du säger nu, nu är det väldigt få spel som jag faktiskt har fysiskt som, där jag faktiskt har en manual till dem. Mm. Eh, dock så är, det, det är ju skitroligt, speciellt om du får det med till spelet. Alltså, då, då känns det ju väldigt mycket mindre fuskigt dessutom. Ja, om du har om du liksom får den med tillsammans med spelet från början. Ja, för de skulle ju inte avslöja allt för mycket. Eller det känns ju som att de inte skulle avslöja allt för mycket, de skulle ju inte ge dig glitches Eller cheats Eller på det sättet Alltså se till att du blir OP liksom innan du ens har börjat Spelet, Nej. Utom att det, det, det, Du kan använda dig av tips och tricks Och liksom knep för att Du ska kunna fortsätta i, i, i liksom Lugnande ro framåt mm. Och sen med Strategia och sånt som I så Collector-spel Som mm. jag har pratat om förut med Assassin's Creed Istället ja. för att behöva klicka på start hela tiden och markera varenda fjärde som jag kanske har hittat. Ja, ja. Och liksom, då har jag ju exakt, och men här har jag liksom, nu ska jag helt och hållet jaga fjädrar. Mm -hmm. Och liksom, det, fanns ju inte med på kartan. Liksom. Så då hade jag ansesprängning över om att jag lyckades. Det är hundra fjäder, att jag ska lyckas bara springa över. Det är inte en jättestor chans. Självklart går det, men jag skulle behöva lägga ner en jäkla massa tid. Då kunde jag istället planera min dag att ja, idag ska jag ska leta efter fjädrar och så följer jag liksom jag kollar inte på resten och hur jag spelar spelet utan någonting som är meningslöst som att hitta fjädrar då tycker jag ändå att det är okej okay att jag sitter och kollar och liksom det är ändå del av spelet. Ja, ja men, men exakt, exakt, exakt. För det är så med jag tjodar spelen. Mm. Är det så här, ett måste att du ska hitta alla liksom skatter? Nej. Oh. Men vill man göra det för att få den trofisk, Ja men kolla på strategiguiden För mig gör det absolut ingenting Det är annat att har kolla, jag gjort så liksom, du, Exakt hur du spelar spelet Det gör man ju först när man har fastnat Det är inte så att man läser igenom mm. hela strategiguiden Innan du börjar spela spelet Men det kan, man kanske ändå har den uppe direkt i början Och läser var är skatterna Så att du inte exakt. behöver spela om det flera gånger Ja just exakt den har jag gjort på just Uncharted mm. uh, Golden Abyss för PS Vitan Spelade igenom spelet en gång. Tog de, de eh, skatterna jag hittade. Spelade igenom spelet en gång till. På svåraste svårighetsgraden. Mm. Le fortsatte leta. För att se vad jag kunde om jag kunde hitta fler. Liksom, som jag inte hade hittat redan innan. Därefter. En tredje gång. Men då kollade jag. –på en walkthrough på Youtube. Mm. Kollade igenom ett avsnitt i taget, kollade hela... Alltså, för då har du ju kapitel också på, i Just Uncharted. Mm. Då kollade första kapitlet, kollade... ah Okej, okay, fan, här missade jag en har jag kvar att ta. Vart är den? Där är den. Spring och ta den. Mm. Vidare till nästa. Så att Där kollade jag upp precis som du med fjädrarna. Kollade upp exakt vart de var genom att se någon annan spelare. Men det var också så att det var kanske tio skatter kvar att hitta när jag hade spelat igenom spelet tre gånger. Mm. Så att det, och då, då kände jag så här också, nu är jag så pass jävla nära så att nu ska jag fan hitta resten också. Så att, så att det, det i sådana där grejer, då är det, och, och det var det fortfarande så här, då tyckte jag fortfarande att det var kul, det var inte för att jag var tvungen, utan det var för att jag ville ha mer tid i, un, i Uncharted universumet. Så att det... det det får ju ändå en att fortsätta spela spelet. Även om du tittar på just de här strategiguiden eller de här walkthroughs. Så. Ja, nej, jag, jag tycker att det, det är ju fusk att titta på dem kanske. Alltså så här Insta-win-grejer. Alltså då är det ju ingen mening med det. Nej. Men, men tycker du att så här: Okej, okay, jag behöver lite hjälp, jag behöver lite tips och tricks. Vad fan det är det självklart självklart du ska kolla? För jag menar, du kommer fortfarande. Du kommer fortfarande spela igenom spelet om du faktiskt gör det. Mm. Så att jag, jag, jag tycker de är skit användbara. Och nu när jag har börjat plocka upp Game Boy-spel igen, och så måste jag säga att jag tycker de är väldigt användbara. För att jag kan säga att jag har, kom, jag har redan kommit längre i mitt eh, Pokémon-spel än vad jag har gjort tidigare, och då har jag startat och startat om det här spelet säkert hundra gånger tidigare. Mm och kommer till en viss punkt sta, sta, satt ner i spelet för att jag kommer inte vidare. Mm. Och så börjar att komma det igen. Åh fan, bra spelar igen. Startar om en helt ny karaktär, kör igen, kommer till sam, ungefär samma ställe, kanske lite längre. Och nu, nu och nu visste jag det när jag började om att ah okej. Okay, jag vet att jag kommer att fastna här efter en stund. Kör så långt jag kunde, kör så långt jag kan och liksom förstår fortfarande hur liksom vad jag ska göra. Sen kör jag fast och. Ja, in på Youtube kika a ah, okej okay. walk through det här eh, till det här gymmet eller till den här delen eller i det här kapitlet det, liksom i spelet kika a ah, okej okay. jag måste bort hit för att hämta den där det är därför jag inte kommer förbi till exempel mm. lysande då kommer man ju liksom ett helt nytt steg in i spelet så att det, jag är ja det, jag, jag tycker att det är väldigt väldigt bra att det finns och sen alla dessa människor som faktiskt orkar sitta och göra de här jävla walkthroughsen, ni är fan helt underbara. Ni är värda guld, skulle jag säga. Ja, Men någonting som så jag att, tycker det, är väldigt jag, viktigt, jag tycker det är kanonbra. Något som jag tycker är väldigt viktigt, som du har försvunnit väldigt mycket i alla fall online-walkthrough, det är bilderna. Att ja. ibland hjälper en bild, så är ju mer än tusen ord, brukar man säga. Och så är det hjälper ju skit mycket och tyvärr så är det ju nu för tiden det är bara text nästan Så många gå in på Vox bara det är text text text, text. Så bara, ja, jag ska på det där kapitlet och så förklarar de ungefär man bara, eh, och sen hoppar jag in i spelet och jag ser ingenting av vad de snackar om. Men det är bara för att jag är på det fel sida av det är liksom den delen de pratar om. Hade det bara ja. funnits en bild Då hade jag vetat vad det är jag ska kolla efter istället och sånt där. Ja men exakt och det det kan jag hålla med om just om det ska vara en textad variant eller en skriven variant om man mm. säger så. Precis som du säger, oftast så har du varit dit du ska. Mm. Du har ju varit och sprungit där, eller du har gjort det liksom, det du ska. Men du vet ju inte exakt vart det är, förrän du helt plötsligt, au oh, shit, ser det på en bild, så bara, okej, okay, jag vet exakt vart du är någonstans nu, då kan jag springa dit. Mm. Istället för så här, ta 14 steg åt vänster, gå äh, sydväst, 100 meter, nej men alltså, äh, ja, det, det, det, ibland är det väldigt mycket enklare med en bild bara. Precis. Men det är som när jag var på. När jag, nu när jag spelade Rogue Galaxy och jag, mm. spelet lurade mig. För Den, har, den har som en pil då, som visar var jag ska gå och liksom leta och så här. Ja, ja. Och jag började följa den pilen, men den visade mig helt fel. För den visade <laughs> mig till ett side quest eller någonting som inte jag kunde välja eller något sånt där. Mm. Och jag bara Jaha, mm. och jag fattade ingenting och så jag gick ut på en walkthrough och så bara, eller det var en blå stjärna där jag var. Och mm, nu har jag, tror, mm, jag tydligen listat ut att blå stjärna, ja men det är typ där, men på en annan våning eller något sånt där. För stjärnan ska vara ah, okay. gud. Men den visade ja, mig ah. dit och jag bara, och jag sprang runt där överallt och jag åkte upp och jag åkte ner hit och dit. Men den visar mig alltid tillbaka till dörren innan. Så jag bara, ja, men jag går ut på en walkthrough och så gick jag in på en och den förklarade så jäkla kluddrigt och bara, men du ska spöra här och du ska springa runt här och spring inte in här alls utan gör bara och jag bara, jag blev jättesnurrig Och så gick jag ut på Youtube Och då var det så mycket random fighter i det här spelet Att jag orkade inte titta och det var så här, 50 minuter och han hade inte kommit någonstans jag bara, nej Så gick jag ut på <laughs> tisthet Ja. Och, det, och de, de gjorde det i alla fall lätt Men det var ingen bilder Men de sa, de förklarade liksom Ja, ah, det ska finnas tre kister på den här en av dem ska det finnas en nyckel Och då ska du ta det till hissen Och så ska du ta hissen ner mm. Men det stod alltid så så i text liksom överallt. Ja. Och jag hade redan tagit den där och till hissen ner men då visade pilen mig tillbaka upp igen och ditten och datan och jag bara, men och sen när jag hittade du ska bara ta hissen ner och sen ska jag bara fortsätta. Då var det liksom, alltså hade jag redan klarat allt det där och skulle bara gå vidare men pilen lurar mig. Hade de bara sagt <här> liksom på en gång ja men när du har kommit ner Gå vidare. Då hade jag liksom fattat ja. det var ingen som förklarade för mig för jag hittade i den där gröta texten liksom. Du ska åka ner och för du kommer inte ner för om du inte har den där grejen. Och det hade jag liksom plockat upp random. Så man bara äh. Ja, ja. Så ibland är ju även, de är lite för svåra ibland och en bild skulle göra så sjukt mycket att se bilden på just den här hissen. Ja men då vet jag att det har någonting med den att göra liksom. Ja, ja visst. Ja men precis, precis. Eh, har du någonting mer du skulle vilja säga där? Eh, nej, inte mer än att just det här att ni som gör walkthroughs Eller ni som gör genomspelningar Kanske man ska kalla dem mm. på svenska eh, som Det är de som jag använder mest av på Youtube och hela den biten Fortsätt, för att jag kommer inte att klara så många spel utan er Så att, eh, jag, jag tycker att eh, Strategiguider och liksom tips och tricks Det måste vi ha För att vi ska kunna klara av de Spelen så att säga mm. Och jag tycker ju att de som är Pappersformat, jag hoppas de kommer finnas Längre fram också För det är, det är inte så att någon använder Men det är samlingsföremål och de är Väldigt, väldigt välgjorda och snygga Så mm. hittar man några billiga Att ta upp dem för det, du kommer få Väldigt mycket snygga Bilder och allt möjligt till just spelet Ja, men precis, som precis. Extra grej. Men det var då ämnet. Och innan mm. vi hoppar in på det sista så tänkte jag bara berätta att det är ju E3 nästa vecka. Eller ja, från och med lördag ja. helt enkelt. Och vi kommer, som vi gjorde med Nintendo Switch-eventet vi snackade om, vi kommer se, och nästan alla tillsammans i alla fall. Så många vi orkat mm. tillsammans. Men jag har tagit ledigt nästa vecka för att kunna sitta och se varenda konferens. Och ja, sen direkt ja. efter varje konferens så kommer vi spela in och, och ett kort av mina avsnitt, specialavsnitt om just den konferensen och det kommer komma upp på en gång så fort vi har spelat in klart. Så ja. var beredd på att det kommer komma massor med mindre eh, om just de olika konferenserna och våra tankar och idéer och sånt. Och sen så kommer Veckan efter kommer ämnet handla om E3, där vi tar det bästa helt enkelt. Så det kommer få mycket gott i kommande veckan här. Men jag tänkte dra listan då, så att ni vet vad ni när ni kan förvänta er att de olika avsnitten kommer. Då. Vi börjar då helt enkelt Electronic Arts, lördag 10 juni klockan 21.00. Microsoft, söndag 11 juni 23.00. Betesta, måndag 12 juni 4.00 Den här kommer vi inte spela in med för er som vill se den. PC Gaming Show måndag 12 juni 19.00 Ubisoft, måndag 12 juni 22.00 Sony, tisdag 13 juni 03 Nintendo, tisdag 13 juni 18.00 Så det ska bli intressant Absolut, absolut Det ska bli roligt, det kommer bli en trött vecka, tror jag. Men ja. eh, det ska bli spännande. Få höra och se vad, vad som kommer skall under året om man säger. Ja, precis. Det är mycket frågetecken just nu och det är mycket man vill ha svar på. Men helt enkelt, det är den nya grejen vi har då. Mm. Det är ja, retro då, kan vi säga. Mm. Ja, bit och nördenäs, ja det är helt retro, det är min mest samling överhuvudtaget Där vi kommer att prata om våran samling, eh, Youtube, prata om just collecting och hur det är och sånt ja eh, Jag Tänkte börja med att berätta lite, jag pratade ju förra veckan om att jag hade kommit upp till 134 Playstation 2-spel Och det är ganska många Ja, det, det kan man lugnt säga att det är faktiskt nu är jag uppe på 214 <laughs> Alltså det är inte så sjukt eh, Och jag har även fått hem en PlayStation 2 Fat Så nu har jag både okay. en slim variant och en fat variant I mitt glaskåp och Snyggt och prydligt ja, Och jag ja. har fått hem ganska fina spel också Jag har fått av dig bland annat Du var ju på loppmarknaden. fick jag i Twisted mm. Metal Black Så väldigt mycket fram emot Här i Alunda där jag bor har vi en liten Max secondhand butik och där ja, hittade jag lite PlayStation 2-spel, så 20 spännstyck. Det var ju klockrent. Och då hittade jag X-Men Legends som... Ja, X-Men-spel, så det såg jag väldigt... Det är det av den bunten som vi är så mest fram emot. Ja, ja. Jag hittade på Trädera ett spel som ska vara väldigt sällsynt som jag har fått hem, som är Forbidden Siren 2. Skräckspel, okay. så vi får se när man vågar spela det, helt enkelt. Och så några klassiker som... Jag spelade när jag hade Playstation 2 Back in the Days, det är tecken 4 äh, Enter the Matrix Och sen såg jag av dig Fick jag också Final Fantasy 12 Jag tror det var elvan först Så jag har tänkt inte så mycket på det För elvan är ju online-spel Och servern är ju inte igång Så det kunde jag inte Sen såg jag att det var 12, Det var ju helt underbart Det kan ju faktiskt spela Ja, perfekt, perfekt Men det räcker ju inte där med samlandet Jag fick ju någon rycka Ja, jag har ju Playstation 2 och många av de Spelen som jag har började Tyvärr inte där Nej. Så jag har börjat en väldigt chill samling På Playstation 1 också mm. Mm. Men där är så här, Där tänker jag inte jaga och jag tänker inte bli någon sån Playstation 1 expert och spela alla spel Som jag har tänkt med Playstation 2 Utan där Springa över något spel så kommer jag kanske att Kanske skaffa det för en billig peng och liknande Utan där ja, ja. att jag vill ha De spel jag hade när jag var yngre Och sådär Crash och Viktiga spel på det viset mm, mm, mm. Men för en vecka sedan Ungefär och samtidigt som jag hade de här ja, Sen för avsnittet hade jag 10 stycken Nu är jag uppe på 27 Så jag har fått ett litet paket <laughs> i alla fall äh, ja. Även där har jag fått hem en fat variant Så nu har jag både fat och slim Och har blivit i mitt glaskåp också ja, ja. Och de viktigaste spelen Jag har fått hem det är Tecken 3 Och Exina Warrior Princess Eller Sina för er som tycker det är viktigt att säga Mm -hmm. uh, och det är faktiskt de två spelen jag spelade mest När jag hade PlayStation 1 Back in the day Så riktigt glad att jag fick dem så här tidigt Att jag kunde kunna spela Nice Och det stoppar ju inte där <laughs> Jag blev ju som sjuk på dig Att du har ju dina Du kan ju ta med dina spel överallt När du samlar exakt, Mina är exakt. stationära Och då började jag först tänka amen, PSP har jag precis sålt hela Mm. Gameboy och sånt, det har ju du och jag gav bort det mesta till dig eller bytte bort till dig mm. så då började jag tänka, ah, men DS, jag har fortfarande mitt DS och sånt här. men och så kollar jag på det här, bästa av DS liksom topp 10 och jag har haft alla de spelen jag oh. har haft alltså har jag gjort av med alla de viktiga <laughs> spelen och jag känner bara alltså jag har haft alla de här och de är svindyra nu jag orkar inte leta efter dem igen. jag vet att jag redan har haft dem en gång så jag uppgraderade ännu en nivå och bestämde mig för det. Jag har ändå ganska många spel och det är till Nintendo 3DS. Som är liksom en konsol som är ute nu och det är liksom lite annorlunda att samla för. Och det kan vi komma fram i ett framtida avsnitt, men jag, hade, jag har liksom mitt första 3DS i medbox och allting. Jag har mitt 3DS XL eller New 3DS XL i box. Jag har Kid Icarus i liksom Boxen med alla tillbehör Resident Evil Revelation E-box med alla tillbehör Och så har jag 16 spel till det Så jag tyckte ändå att det var en helt Okej okay grund att börja med Så det kommer bli min portalasamling Att jag ska försöka få en Till slut komplett 3 d samling Men som sagt, det här är ju en ny konsol Alltså är det fortfarande dyrt att samla Och det kommer nya spel hela tiden Så men det kan vi prata om i ett framtida avsnitt. Hur är det att samla på en ny? Nu vill jag veta vad din samling består av. Eh, jag tänker snarare så här. Jag tror jag, ska, jag tror jag börjar med hur min helg har gått till. Jaha, för sure. att den har varit ganska så intensiv kan man säga. <laughs> eh, för den jag var ju ledig i fredags. Ja. Eh, så det började ju redan där. Att eh, jag tänkte att, jo, men vad fan. Jag har ju dessutom fått inspiration från att ha suttit och tittat på alla de här jävla game hit och retro game hunters ja. hit och dit liksom allt det här. Så jag har varit ju astaggad på att åka runt på varenda loppmarknad och varenda öppen hand eller röda korset som finns här i Uppsala. Mm. Så jag tog, tog min sambo i handen och gick ut och satte mig på cykeln och sen åkte vi ut på stan i fredags mm. och började leta spel. Och jag kan säga så här. Jag har ju inte valt den enklaste grejen att samla till. <laughs> ah. Kan jag säga. För att det finns inte jättemycket spel. Eller det är snarare så här. Jag tror att de här spelen finns. Och det är väldigt många som vet vad de är värda dessutom. Ah. <laughs> så då försvinner de inte ut på någon loppis. Eller de försvinner inte ut på röda korset utan man säljer dem själv. Mm. Man ger dem inte till någon som kommer att sälja värg dem för fem, en femma styck. Eh, men hur som. Jag kom ut här i Uppsala, jag tror jag har varit på Sex eller sju ställen Här i Uppsala <laughs> som, som säljer, alltså som är just Röda korset, myrorna Och lite sådana här grejer mm. Hittade ändå Ett spel har jag för Att jag köpte i helgen Och det är Scooby-Doo The Movie tror jag det heter Hela spelet, jag har inte stoppat i det och provat Eller någonting sånt än Men det, det lyckades jag Få för 50 spänn på mm. myrorna, för om att det var. Eh, så det var ju. Jag var ju nöjd och glad. Eh, sen fick jag även reda, eller veta av dig, att du hade lite mera grejer. Så det, Då var det ju att börja leta PS2-spel också. <laughs> så jag hade, jag hade lite byteskraft, eh, liksom. Aha. Så att eh, det, det, det, däremot, hittade jag en hel del. Sen. Eh, jo, det sista jag gjorde på fredan tror jag, att det var i alla fall. Så. Var jag till. Eh, till ett ställe där man gick runt och rotade och grejer. De såg ändå ut att kunna ha liksom lite äldre tv-spel eller lite äldre spel i allmänhet. Mm. De hade bland annat en tidig PS1 i kartong och grejer och dona där. Så att jag tänkte ändå så att ah, det kan det borde ju finnas någonting. Så går och frågar i kassan och frågar liksom så här. Det vet inte om ni råkar ha liksom lite äldre spel liksom. Jo, men det är det som vi har där borta. Så ba, ja, men äldre ändå. Typ Game Boy. Eller lite om liksom andra spel. Ja, mm. oh, vad sa du: Game Boy, sa hon. Ba, ja, det gjorde Ja, oh, alltså, du ska. Vi hade jättemånga. Och jag säger: Hade. Nu. Nu. Okej, okay, oh, yeah. ja. Jag hade du kommit för tre timmar sedan, säger hon. Och Nej. jag vet inte hur sant det här är, men det, jag var där, helt förstörd. <laughs> för hade du kommit för tre timmar sen så hade vi alltså jättemycket sån. Oh. Och det är som sagt, hennes definition på jättemycket och min definition på jättemycket kan ju vara olika. Mm. Men uppenbart fanns det spel. Eh, men det hade, in, eh, det hade kommit in någon och köpt allt rakt av. Oh. Och bara försvunnit med grejerna. Så då var det lite så här. Så då finns det ju, fanns det ju antagligen ingenting kvar där. Så att då fick jag ge mig vidare på mitt letande. Men det visar ändå på att det måste finnas. Så att nästa gång kommer jag vara först. Så enkelt är det bara. Så du nästa har alltså gång är jag där. Jag nämner Uppsala i alla fall. Exakt! Utan att veta det sig hur personen ser ut eller vem det är. Så nästa gång är jag först. Så enkelt är det. Eh, för att då, ja. Min, mitt letande fortsatte i stort sett hela helgen har sett ut sådär. I söndags eller igår så var jag på Jag och Sammon ställde ut på Loppis till och, med, och skulle sälja grejer Så där sprang jag också runt och letade och grejer och försökte hitta Hitta lite spel eh, Det dyker fasiken alltid upp, Playstation spel finns fan alltid nästan eh, Däremot så just igår så var det en yngre grabb som ville sälja hela sin, hela sin uppsättning. Mm. Både Playstation 2 med någon, konsol, eller någon kontroll och ett antal spel. Mm. Eh, han ville ha lite mycket för alltihopa. Det var inte värt att konka hem en PS4 eller ps 2 hela konsolen också liksom för mm, det. Men det rök lika fort det, för jag var dit och fråga och då sa han att ah, han ville sälja allt på ett bräde. Liksom. Mm. Jag sa det. Ja, ja, men jag kommer tillbaka senare på dagen så får se om du kanske är sugen på att släppa liksom spelarna var och en för sig liksom. Men när jag kom tillbaka någon timme senare. Då var det någon som hade klippt alltihopa. Så att det, det jag tillställde mig inte ens att titta igenom spelarna. Så det kan ju ha varit så att det var värt det ändå. Men ja, det var väl min förlust så att säga. Men vidare till då vad jag faktiskt har lyckats kamma hem än så länge. Och det mesta... Jag har... Vad är det då? Jag samlar ju då på... De jag har siktat på att samla på i alla fall. Är ju då både original Game Boy Game Boy Color och Game Boy Advanced. För det är de tre konsolerna jag har hemma, mm. om man säger. Eh, Advanced är ju den som jag har flest spel till. Och jag har lyckats få ihop nio spel än så länge. Har eh, några till på på väg hem på posten oh, yeah. så att jag har, har några stycken till på väg så det är ingen jättesamling än så länge eh, men det känns lovande och det känns riktigt roligt att få ha liksom ha någonting att leta efter helt plötsligt hela tiden mm. och liksom ändå någonting och vad ska man säga, jag vet inte hur man förklarar det, men det är ändå att ha någonting att liksom sträva efter och liksom hitta någonting nytt roligt eller någonting nytt häftigt liksom att kunna sätta sig ner och spela. Och tanken är väl att jag ska försöka och åtminstone prova alla spel jag har. Ja. Så att det kommer nog gå ganska lugnt och försiktigt att in, i insamlandet av spelen. För att det inte ska bli för mycket för fort om man säger. Nej, precis. För jag har tänkt att jag ska försöka hinna spela igenom det och de spelarna jag tycker är bra... De ska ändå försöka spela klart dessutom mm. Så att det är, ja det är väl, det är väl egentligen så, så min samling ser ut just idag ja, Men det som jag märkte, för jag, du och jag är ganska olika så sagt. Du är den här som runt på och Jag är den som sitter och mm. håller koll på att tradera och liknande Exakt, exakt Men nu när jag var här i Bara i Alund och sprang Och man gick ut och så gick runt och letade Jag hade ju inte någon förväntning att det skulle finnas Och jag gick runt och letade så du ner på golvet en låda det tog bara Va? spel 20 kronor och jag bara kollade över lite bara och PC PC men vänta det, det är någonting blått där nere och lyfte upp och Va? hittade ändå en 10 spel alltså, Man bara fick ju så här fjärilar i magen nästan och bara ja, uh -huh. visst. Det är skit då. Och, jag, och alltså, jag tycker jag tycker nästan det är roligare än, än liksom ja, men, än någonting annat. Yes. Jag jag sitter och håller koll på att tradera jag också. Absolut. Men jag är ganska snål av mig så det händer inte jättemycket från min sida. Nej. Jag tycker det dock, då tycker jag det är roligare att hitta dem själv. Jo, det så är jag har köpt några grej. spel som jag har lyckats fått för riktiga klipp även på Tradera. Mm. Så att det, jag har spel på, på gång in liksom. Men som du säger, det är ju det roligaste av allt är ju att liksom springa runt och, och kika själv liksom i lådor dra ut låda här, börja rota grejer där. Glömde till och med nämna det. Hela lördagen har jag inte ens pratat om. För att jag var ju även till Stockholm. Ja. I lördags. Och eh, skulle jag och tjejen, vi skulle gå på Fotografiska, museumet i Stockholm. Okej. Okay. Och eh, ja, vi åkte in och så sa vi det. För det har öppet, det har öppet ett riktigt bra öppet öppettider. Det är öppet till 22 på kvällen. Oj. Så jag sa det, men fan, om vi åker in så kan vi liksom gå gå runt på stan och liksom kika på... ja. Kläder och liksom, ja, men allmänt koppar Så kan vi dyka in på För hon tycker det är jätteroligt med Loppis också mm. Så att det, det, det är perfekt Då har jag någonting att leta efter Så kan hon gå in och leta efter det, liksom det hon tycker är intressant mm. Så vi, vi gick runt där vi var in på tror det fem eller sex ställen Även i Stockholm Där jag också hittade en hel del Inga Gameboy-spel dock Men en hel del eh, Playstation 2-spel som jag Kammade hem och tog <laughs> med mig hem för att Byta med dig dessutom ja, Men Det är nice Eh, precis, men det är ju väldigt nu är vi båda väldigt tidiga i våra samlingar så det är liksom mm -hmm. det är kul att man fortfarande kan hitta spel jag har ju börjat fått in ut, uppe på, visst det är bara 214 stycken PS2 men det är liksom jag har redan börjat få fått bort de här tråkigare spelen om man säger så mm -hmm. så nu är det ju mycket mer att man kan det jag får in är mycket mer intressanta man har blivit av med de här barnspelen det sportspelen och massor sånt där eh men jag tänkte ta den fråga vi ska snacka om idag som jag tänkte här det är hur vi hur vi tänkt att vår samling ska se ut i framtiden och vad vi hoppas på. Ja, och du förstår ja. jag, menar. Jag, jag har ju pratat jag som sa det tidigare att Playstation 2, jag vill ha alla spel. Mm, mm. Men just när det gäller Playstation 2, jag vill ju ha allt till Playstation 2. Ja, alla ja. konsoler, alla doser, alla, jag vill ha allt allt i PlayStation 2. Mm, mm, mm. Det är liksom drömmen. Sen om man går, det går eller inte, det vet jag inte. Men jag har ju liksom det som jag vet många samlare av PlayStation 2 pratar om just nu. Det som är väldigt svårt att få det är ju motorsågskontrollen till mm. eh, Resident Evil till PlayStation 2. Mm, mm, mm, Och den har ju jag redan. Är här, <laughs> Vem är förvånad? Va? Det är ingen som är. Ja. Och såna där grejer. Så det är liksom, jag vill ha allt sånt där speciellt också. Mm, mm. Och där är jag likadan På 3DSen Förutom Att där bryr jag mig inte om Alla olika varianter Av 3DS ja, ja. För 3DSen de har kommit i så många färger Och det är hur mycket som helst Men där vill jag jag vill alla tillbehör Och spela, kanske inte säga just Jag behöver Collectus Edition och grejer Men jag vill ändå nej, ha nej. som, nu har jag beställt en, Ett armband Till Pokémon Sun and Moon med kristaller i sig Kommer jag någonsin använda den där plastgrunkan det ser ut som en stor leksak Nej, men jag ville fortfarande <laughs> Ha den i box och liksom ha den nu får det extra pris på webbhallen För att försöka sälja slut på dem Och då är det så mm. perfekt att in nu Och bara plocka på så här billiga grejer Och sen ändå jaga de här spelen lite på 3D Nu kommer jag ju inte hitta några 3 d spel På loppmarknaden Eller något på evigheter Utan det är därför det är så annorlunda att samla på det Ja, ja, jag skulle dock säga att eh, DS finns mm. en hel del av kan vara bra att veta om jag nu, nu. Jag ska säga att jag har inte varit på, alltså jag har ju varit, det, är det jag har varit här i helgen och letat. För Tidigare har jag inte sett spel Nej. överhuvudtaget, men det är ju just för att jag har inte letat heller. Men DS finns. Mm. Skulle jag säga, inte skitmånga men det, de finns. Ja, precis. Men det, är det, det var det jag tänkte först samla på, för jag vet att det finns överallt och det, får, det går lätt att hitta och billigt. Men jag tänker ju ja, några år just nu kan jag ju lätt få tag på de spel som jag, om man känner på sig att det här spelet, det är så annorlunda, eller så typ RPG och sånt. De kan ju köpa nu för liksom ja, men startpriset, vad är det, runt 400 spänn för ett nytt spel. ja, ja. För om 10 år eller sådär, då kommer det vara typ dubbla, trippla kostnaden. Och nu när jag vet att jag är samlad på det här, då kan jag hålla koll på de här lite konstiga Mario spelen. Mario-spelen kommer alltid finnas där. Du kanske inte behöver lägga pengarna just där nu. Men nej, de här nej, lite precis. mera udda spelen, jag kanske ska försöka lägga pengarna på dem nu så att jag har dem och ska jag ta dem lättare spelen sen. Och det är lite sånt där. Tankesättet just där är för mig. Men just den här tillbehöret till eh, det Pokémon där Jag kände ändå att den såg så annorlunda ut Att det lockade att det här kommer kunna bli Ett samlingsobjekt Speciellt att många det är, liksom, är det, vilka är det som köper det? Det är typ barn mm. Och liksom man med coolt Och de river upp sina lådor och sånt Jag tar den här och behåller den i lådan Och sätter upp den i hyllan, då har jag det färdigt liksom Ja, ja precis För det är ju någonting precis. jag aldrig kommer använda Men 200 spänn för någonting jag aldrig kommer använda Men det ser snyggt ut i samlingen Ja, jag offrar mig <laughs> Absolut. Sen, sen, sen jag hörde dig nämna olika färger och skit på ja. konsoler och så. Eh, välkommen till min värld. Mm. Eh, jag kommer inte att sikta på några färger överhuvudtaget. Nej. så. Jag, jag har pratat om att jag skulle nog vilja ha en av varje konsol. Alltså original Game Boy. Game Boy Pocket har jag i och för sig redan nu. Uh, Game Boy Advanced. Sen har jag även SPN som jag har lyckats Förlura till mig från dig. <gård> Så att, att. Kanske att jag skaffar dublett av någon. Just för att. Uh, jag spelar ju Pokémon nu. Mm. Några av Pokémon sen måste man ju trada för att få dem upp och uh, utvecklas. Ja, ah, precis. Så att jag sitter redan nu och försök, försöker hitta en. Uh, Trade-kabel, eller en, vad heter det, kabelmeld så jag kan ha mellan dem för att <laughs> för att kunna byta Pokémon Så att jag kan få, den jag helst av allt vill ha i är ju Alkazam Al okay. eh, Så att eh, jag har redan börjat förlora på att försöka få tag på en sån sladd Och en till, antingen SP eller en eh, Advanced jag för mig att sladden är likadan till i alla fall mm. eh, För att kunna skifta emellan så att jag kan få, få tag på den Pokémonen då såklart Please. Så att det kan vara så att det, dubbletter i någon av konsolerna, ja, men det är ingenting som är för att få alla olika färger. Absolut inte. För det känns som att det... Jag har även börjat kika, eller har även kikat lite grann på på nätet för alla som pimpar sina Gameboys. Uh. Alltså det finns ju hur mycket som helst. Jag som jag som tycker om bilar där folk pimpar sina alltså det är nästan värre med Gameboys. Alltså det är neonlysen, det är grejer, det är alltså oh, egna motiv och de målar och de jag såg senast idag såg jag någon som hade lagt upp en bild på där hon hade satt in egen belysning under knapparna på okay. sitt Gameboy med liksom egen knapp på sidan så här Ja ah, nu vill jag ha igång belysningen för liksom för knapparna och det hade hon vad jag förstod monterat in själv i själva i, i själva GameBoyet. Uh. Jag bara så här what? Var var varför? Men, liksom så att uh. Uh. jag tänkte visst det är väl Game Color det finns så sjukt många olika färger i. Ja, uh, uh. men original GameBoy då du kan inte tänka dig att försöka skaffa alla färger där till exempel. Jag vill vara lite knölig där Eftersom att jag inte är så jättelångt i den här samlingen Finns det så många färger i? Alltså det, finns det, inte bara originalet i grått? Nej, jag har svart till exempel Har du så? Aha! Ah, aha! aha och jag trodde har... verkligen, jag har bara sett grått Ja precis, det finns grått och så finns det svart Och det kan vara så att det finns en Till Eller om det är vit Vitgrå den original. Och sen är den är helt grå och så är den svart Det är någon, jag har förmått i tre färger Ja okej, okej Det är kanske inte omöjligt Men det är nog mer då i sådana fall Av rena slumpen Att jag skulle ramla över det ja. Mer än att jag tänker aktivt leta Efter det Precis. Tänker jag nog säga För att det, är, för det är, om du går liksom Till just färgerna och kikar Så har du ju Color Och Advanced har du ju alltså Hur många färger som helst mm. Du har ju liksom röd, gul, grön, lila, blå. Sen har du säkert alla dem i genomskinlig plast dessutom samma färger. Ja. Uh. Ja, sen bara fortsätter det. Men och sen har du ju Peter Pikachu special hit och Den det är. Ja, alla de grejerna också. Så, att det... Nej, det är alldeles för många för att, för att kika på. Men som sagt, ramlar man över det för rätt Häng, så då är det väl en annan sak. Precis. Men det är ingenting jag tänker aktivt leta efter. Nej, precis. Men i alla fall alla sorters. Ja, precis. Jag, jag skulle vilja ha en av varje. Nej, alltså just typerna av dem. Liksom, så man kan få se utvecklingen till exempel. Ja. Det, det skulle jag vilja ha, men inte Inte alla färger. eller Men Wiki, hur långt är du tänkte gå, det är väl i alla fall. Nu ska jag försöka drabbla upp alla här. Det är Game Boy. Ja. Det är Game Boy Pocket. Ja. Sen är Game Boy Color. Sen ja. är det Game Boy Advance Game Boy Advance ja. SP mm. Har du tänkt typ, Game Watch om där också? Eller är det bara Det är de här och sen får det vara Jag, jag, jag tror jag tänker börja här Faktiskt ja. tills, tills det kanske inte är Tills man faktiskt Måste börja leta och rota Då kanske vi får se om det är så man flyter Över på någonting mer också Men jag tror att Advance Och Advance SP där är väl där är väl gränsen tänker jag mig, än så länge Jag kan ha hittat en ganska bra lista här på färger Om vi kollar Gameboy, de som jag ser, det är 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 på vanliga Gameboy i olika färger ja. Gameboy Pocket har 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, det är alltså 22 stycken Oh. Och så har vi Gameboy Color 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 30 31 32 stycken Ja, ah, där ja mm. Och så har vi SP, det är också 32 <laughs> <laughs> ja, och Så det finns ju ah. att göra om man vill Ja, <laughs> ah, exakt, exakt Ja, ah, ah, nej, det är ingenting som, som sagt En av varje möjligtvis mm. Men... Ja, nej, inte allihopa. Det, nej, det, det kommer inte inte ha plats för det i alla fall, även om jag skulle vilja. Nej, precis. Men, och sen var det du tänkte köra på plastfickor och köra loose game i början i alla fall. Ja, jag tänkte jag skulle börja så. Nu har jag ju fått några kartonger ja. redan, eller några. Ja, kartonger. Så det är ju inte uteslutande bara spel Men. För enkelheten skull, för min del, för att hålla priset nere så är det lösa heter det, cartridges som är tanken mm. i alla fall. Sen om man råkar, samma där, råkar jag ramla över några, några lådor så är ju inte det... Det är ju inte så att jag tänker kasta dem, mm. om du förstår. Liksom Råkar jag ramla över dem så då är det klart att det kan vara kul att ha även även lådan för dem. Precis. Men hur är det du i din samling? Kör du några så här... Eh, Bokstavsåning eller något Och ta, de som du har boxar Tar du ur spelen och sätter dem i plastficka Eller har du dem kvar i boxarna mm, De som jag har nu Jag har ju tre, jag har tre boxar ah. För tillfället eh, De jag har plockat ur Är mina två Dragon Ball Spel ah. eh, Har ju The Legacy of Goku eh, Ett och 2. De har jag plockat ur för att där har jag inte inner kartongen. Nej precis eh, Och då är det Det var mest bara för min egen skull För jag tycker att Ja då Om den ändå inte ligger Snyggt och prydligt Som om den var Alltså Ny eller mm. mint Eller vad man ska kalla det för eh, Så Då kan den lika bra sitta I mina plastfickor Som att ligga i kartongen mm. och Då Plus att jag behöver inte Hålla på att öppna upp kartongen Då varje gång jag vill spela det Eller den, när jag vill börja spela det Så att Nej, säga precis. För det är också en ganska bra grej Att även om man kanske har Precis som du sa, att ha spelen även i plastfickan, just för att inte behöver öppna upp hela tiden. Och det kan ja. ju vara ganska snyggt att, ja, men här har du liksom som att samlingen är uppdelad. Här har du alla boxar, mm. men spelen har du den här så man kan liksom gå igenom plastfickan och se alla ja. spel liksom i nummerordning Exakt. eller följd på något sätt, eller vad som helst. Mm. Ja, jag visst, jag visst. Och sen har jag Metroid Fusion i, i kartong dessutom. Den ligger dock kvar mm. för just för att där. Där finns kartongen och allting inuti, kvar i den. Mm. Och då tyckte jag att då var det lämpligast att den låg kvar där bara. precis Men jag kan jag rekommendera att fått ut och spela för det är ett skitbra spel. ja ta Tanken är självklart att, att alla spelarna ska spelas igenom. Det, det, tanken är absolut att det ska göras. Det är som sagt det, det, det är många spel bara så att jag tar ja. dem lugnt och sans. Jag ska bli klar med, med min blue version av Pokémon först och Sen får vi se vad, vad jag sätter tänderna i direkt därefter. Ja, precis. Men du du kör ingenting på färg, alltså färgkoordination eller nummer eller Du tänker vilken ordning ja, så. Ja, precis. Har du någon speciell ordning eller bara nere i fickan? Nej, det kommer nog att bli eh, lite vad jag känner för faktiskt när det blir dags för det. Mm. Eh, jag har sagt till mig själv att jag har jag har ju den större samlingen av advanced-spelen är ju Pokémon. Mm. Uh, jag har sagt att det kommer inte bli ett av dem som blir nästa spel. Okay. Just för att komma ifrån Pokémon lite grann en stund. Ja. Uh, så att det blir ju något av, något av de andra. Uh, men ingen specifist. Det blir nog alldeles, beroende alldeles på vad jag känner mest sug på när jag väl blir klar med, med det spelet jag håller på med nu. Mm. Däremot så kommer det ju bli så att bestämmer mig till exempel för att spela Dragon Ball ja. Då kommer jag ju köra båda de två spelarna efter varandra ja, Eftersom att de är iföljd Så då, är, då kan det ju vara vettigast att köra, köra klart dem liksom direkt ja. eh, Det jag kan rekommendera just i samlingen Det är att ha i alla fall alla i eh, vad heter det? Inte nummer utan eh, bokstavsordning mm, Just mm, för när mm. du ska kolla upp spel vilka du har Så har du alltid kollat Här har vi A, B, C för det, det tar jättemycket tid att skifta på allting När man har liksom, nu För det kommer det bli ett väldigt pillande Om du har alltid har plastficka liksom, Måste ta ut och flytta all, en efter en efter en Jag är ju uppe nu som sagt till 214 PS2-spel Så fort jag får någonting i mitten eller vad som helst Då måste jag liksom flytta på hela samlingen <laughs> ja, För jag men det är också lättare att Om någon skickar ett sms För det, jag har folk som håller koll åt mig bara har det här mm. spelet och så kan jag snabbt gå upp och kolla hyllan A, B, C, D, där och så och För det, det hjälper väldigt mycket när man ska försöka vara snabb eller veta vad man har. Och det ser ja, väldigt snyggt ja. ut i hyllan att det är... Och, och det, ser, det ser... Vad ska man säga? Folk blir impade på att det ser ut som att man har koll även om jag inte har aning vilka ja. spel jag har. <laughs> Nej, då, för det, det jag sitter och förlurar på det är att det... det Bokstavsordning absolut, det, det kommer det att bli det, det är fan enklaste sättet Det går inte mm. annars eh, Sen kommer jag försöka hålla isär Självklart Gameboy och Gameboy Advanced mm. Eftersom att de först och främst är helt olika cartridge, Cartridges ja, Alltså helt olika Kassetter så att det, då är, För enkelheten skulle det bara hålla dem isär också mm. eh, Så att det kommer nog att bli Bokstavsordning på båda två Ja, precis. Och då, olika... Om jag känner mig själv rätt då så kommer det nog bli att spela dem i bokstavsordning dessutom sen. Ja, okay. äh, även om det är så att jag kanske. Nej, ja, det, det kommer nog gissningsvis att bli så i alla fall att det blir i, i bokstavsordning genomspelandet också. Mm. Men det är inte säkert. Det är, man kan säkert få lust att spela någonting annat också någon gång. Ja, Men har du olika Pärima? Du kör eller kör du alltid samma? Eh, än så länge så är det bara en perm. Jag gjorde, gjorde plats för eh, förspelen överhuvudtaget här. Samma där i fredags, eller om det var i torsdags. Mm. <laughs> Slet ut alla mina hockeykort som jag hade kvar sedan den tiden. Mm. Och eh, gjorde plats i den permen för spelen. Och, så det, det är faktiskt bara en perm än så länge. och Inget mer uppsorterat än, än att jag har en ficka för Advanced-spelen och en ficka för alltså ett egen, en egen sida. Mm. För eh, vanliga Gameboy-spelen Ja men då också. Och det är en sån här riktig Det är, det är jag lite stolt Eller lite nöjd över Det är faktiskt så att det är en sån här riktig, eller, riktig. Det är en ordentlig hockeycoach så att det är en sån här med riktigt bred rygg ah, okay. Så att jag kommer faktiskt Att kunna få plats med en hel del eh, Spel också ah. Kanske inte, äh, inte Inte så många som jag har plastfickor Men jag kommer att få plats med väsentligen fler än en vanlig En vanlig perm Ja, precis. Men det är snyggt. Men det är väl lite det vi tänkte ta upp här. Och det här tänkte vi då köra efter varje avsnitt. Att snacka lite om våran samling. Ta upp mm. något litet ämne eller någonting att snacka kring. Och varför ja. vi valde att ha det här sist. är just för att om man inte är intresserad av sånt här alls. Så har man vårt klassiska avsnitt och sen får man det här. Det är mest därför vi slängde in det här i slutet istället. Ja. Och som ni märker så är det ju väldigt kilt bara. Det är vi snackar om vad vi vill. Det kommer ju vara handla om. Youtube-avsnitt vi sett Eller brukar vi kolla på, allt möjligt Ja men precis, eh, precis typ Däremot, mm. en fråga så sådär till dig Nico ändå så här, eh, Hur många spel Finns det? Alltså hur många spel är Alla, om man säger Till PS2 Säger vi Det är det som är så svårt Appen som jag följer och sånt där är mm. ju liksom Jag har ju bland annat tre spel Som inte finns med i den här appen För Okej. att den här inte är svenskapp. Utan den. Och många europeiska namn stämmer inte överens med om den här amerikanska Nej. och liknande. Ja, Men enligt ja. den här så ska det finnas 2594 spel. Oof. Oh. Jag har hört okay, att det är någonstans ja. mellan 1800 till ja, närmare 3000. Ja, ja. Så sagt. Så det finns att göra här. Mm, och mm, går jag in på PlayStation 1 så är det. Det är mindre. Mm, mm. Där är det 1643 det var, inte, ja, det, var, det var mindre, det var det ju absolut Precis, det var men det, det är fortfarande Och 3DS har jag just nu ingen koll Det borde egentligen vara lättare Men det är bara att jag inte har hunnit kolla Jag kan kolla upp det till, till nästa vecka Så ja, kan vi ju ja, se ja. Lite, hur, lite bättre listor Om jag har hittat någon listor För det är fortfarande Det är så jäkla svårt att hitta Kompletta listor Och alla pratar ja, olika ja visst, visst är det så och jag, jag skulle säga så här, jag kommer att gå efter det, Vi har ju Både du och jag, och Nico, har ju fått tag på samma, eller Det är, det är samma som har skapat Apparna, mm. som har gjort de här listorna på, på spelen som finns mm. eh, Bara det att jag har dem Som är för Gameboy och du, som, du har dem för, Som är för Playstation eh, Jag kommer ju gå på de här listorna Tills jag börjar hitta Spel som inte finns på listan ja, Precis. D då, då får man ju kanske Börja rota och leta och se vart det vart hur mycket det som saknas Men när jag ändå har Så pass lite som jag har så Då är det här en väldigt bra början mm. eh, Absolut Och sen det sista jag tänkte egentligen säga Det är att jag har fallit in Väldigt mycket, jag håller på att kolla på Metal Jesus Rocks På uh, Youtube mm. eh, För han är, han är inte själv Utan han har massor med olika samlar Och sånt som man sitter och tittar på Eller som man intervjuar och snackar kring Så det är ja. väldigt intressant, det kan jag rekommendera och så vill jag prata eller bara nämna att ja, vi skickade en video till dig förut om världens mm. största TV-spelsamling. Ja. Och den tycker jag att folk ska kolla. Det är, ni kan googla eller youtuba på Last Gamer heter han. Mm, mm. Och han har då Guinness World Record i största TV-spelsamlingen och ja, ingen tvekan <laughs> om att han har hans gamingrum ser ut som en TV-spelsbutik det är liksom. Helt sjukt ja, <gör> ja, den dagen Den mm. dagen, säg eh, En dag, nej eh, Du då, har du tittat på något speciellt på Youtube som du kan rekommendera? Eller är det fortfarande Game Chasers? Nej då, det, det, är de, det är de jag håller ögonen på och fortsätter kika lite grann på eh, Jag har även glidit in på just Åh, eh, oh, va, oh, vad sa att han hette nu? Åh eh, oh, vad, vad, vad heter han? Han som du sa nu, alldeles nyss, precis för ett ögonblick sedan. Jesus Rocks. Tack! Tack. Eh, där har jag också varit in och kika på några enstaka klipp. Sådär. Det är ingenting som jag har följt slaviskt så, men eh, det, det kan vara så att det blir väsentligen mera nu när jag har eh, satt igång och samla. Mm. Då så. Eh, alla avsnitt hittar ni på bloggen abitornörs.blog.se. Och eh, ni hittar oss lättast och nå oss lättast på Facebook facebook.com Så tack så mycket för det här avsnittet så hörs vi nästa vecka igen. Ha det Absolut. gött.